Ha nem vagy velem, róda tudok mindent képzelni, ha a mellé pontok kérdezik: Júl, júl, jó, júl, júl, júl, A júl, Szétszövi álmát Ez lesz a sorsod Ha ez lesz a te időd Töltöd, hogy bújon bennem Itt róla, mert mindig vagy Ez nem tudatod már Egy, kettő, három Négy, öt, hat, hét Ma 2018 november 29-edik egy csütörtök van, és a hátra 25 percben fogunk tudni beszélgetni aztán fél tíz után. 0614890999, valamint 0636771161, ebben a 18 évben auliaknak nem ajánlott műsorban ez a két ahol, vagy amelyen el tudnak érni ma reggel. Itt a Kefejancsiban minden, amit aznakról tudni kell vagy érdemes. Derült ég az idő a térben. Ez miért búg, Laci? Valamit meg kéne nyomni valószínűleg Ez lesz a sorsod No ez lesz a te idő. Ez az Köszönöm Derült ég, mínuszok 9 9 9 9 7 7 1 1 1. A jövő héten hétfőn és kedden nem lesz élő lebonyolítású Keifej kedden pedig nem lesz nagyon messziről jött ember. Az Aquarium Club volt lokájában se Bakáccsal, se filippovval se önökkel, se velem. Ettől független látogathatják az Akvárium Klub rendezvényeit, de kedden este fél noztól nem lesz nagyon messzire jött ember. 2018-ban egyáltalán nem lesz már nagyon messzire jött ember, és hogy 2019-ben lesz-e, és milyen összetételben, arról ma 2018 november 29-én csütörtökön 8 perccel 418 előtt egy kukkot tudok önöknek mondani. Fogalmam nincs. Telefonizműköd. Ma a négy interjú is készül a hatszor fél órában, így aztán ezt a pár percet nem nagy kunzd engedni önöknek, arról lesz szó, amit önök mondanak, ha nem mondanak semmit, zene van. És zene lesz ma 2018. november 29-én, november utolsó előtti napján, soha többi csütörtök 2018. novemberében. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 7 óra után 9 perccel 06 90 Itt a Civil Rádió valamennyi frekvenciáján ott szól a Kejfej Jancsi Can you stand up? Stand, up, stand, up, stand up I do believe it's working good but that will keep you going through the show come on it's time to go there is no pain you are receiving that is the ship's move. Addig telefonáljának, amíg nem kezdődik a gitár szóló, mert abba betelefonálni lehet, de hangulat függő, hogy az ember felveszi, -e vagy sem. Ai ai meg JQ Thank you very much indeed for coming. It's been terrific. egy 4 8 9 Ma 2018. november 29-én, 5 perccel 48 után. He feels that there's a good chance that we have been slay, and so the captain's planning. Látják, milyen érdekes tegnap, milyen szemrehányás ért engem, amiatt, hogy nem szólalok meg. Most pedig megszólalok és felajánlom önöknek a teret, de az eredmény ugyanaz. Ne aggódjanak, fél nyolc és fél tíz között nem lesz csön, de az, hogy a betervezett interjúkon felül bármiről van-e szó. Arról ma önök az elmúlt negyed órában, lassan 20 percben nem kívánta gondoskodni, amit persze mindenki magyarázhat kedve szerint, én se. 8 perc múlott reggel 4.18, ma 2018. november 29-én, hétfőn is kedden nem lesz élőlebonyolításuk egy fejancsi, és kedden este nem lesz nagyon messzire jött ember az akvárium volt lokájában, se Bakáccsal, se Filipovval, se önökkel, se velem. Utoljára ajánlom a két telefonszámot különös tekintettel arra, hogy aztán Lopper, Dániel, Bánlászló Wintermantel Zsolt, majd Ugi Attila következik, hogy aztán fél tíz után ismét felajánljam szabadszolgáltatásaimat a hallgatóságnak. 0614890999, valamit egy derült égés hideg. Jó egy kívánok, nekem egy szolgálati közleményem, ha lehet Cseppelen, gyalogos gázolt a hív és oltári dugó van a belső utakon, emiatt. Köszönöm szépen, sajnálom a apropót. Köszönöm. Hogy Azaz egy telefon még belefér. utána érdeklődnék, hogy mi az a, a keddi, a, a messzérőjött ember, hogy nem lesz. Hát alapvetően egy olyan bizalmi válság Bakás Tibor kapcsolatban, amely még nem döntetett nem döntötte el bennem, hogy őt végleg kizárom-e a nagyon messziről jött emberből, avagy egyúttal megszüntetem az egészet ebben a formában. Az a hét elejé események voltak, most nagyon hosszú lenne ezt elmesélni. Hozzátérve, hogy Bakás Tívos az eszét és a lendületét sohasem vitattam el morális bizonyítványt ma már nem tudné kiállítani neki, de hát vannak az embernek olyan kapcsolatai, ahol ezt nélkülözni tudja. Én még nem tudtam eldönteni, hogy akarom-e vagy sem. Köszönöm. Sajnálom. Hát még én. a esetén, de ha nagyon fontos, akkor figyelök. Csak érdeklődnék, jó reggelt kívánok, hogy tegnap voltál meg csártni? Nem, az hétfőn van. Azért nem lesz. Ah, bocsánat. Viszont halláson. Jó reggelt, lehet? Oper Daniel van a vonalban. Akkor abban maradtunk, hogy a befalazott lift az marad a 18. kerületi liftek viszont átkerülnek a jövő hétre. Az a szíves kérésem, hogy aztán már ne húzzuk tovább, mert a MÁV megítélésébe fog kerülni. Annak a MÁV-nak a megítélésébe, amelyről a következő percekben beszélünk, ugye ez az Euró a felmérése, amely nem tegnapi, de valamilyen okból késleltetett, vagy nem késletett, késleltetett formában még ma is jelennek meg egy hónapokkal ezelőtti jelentés, és még azt további hónapokkal sújtó felmérés eredményei a magyar sajtóban, amelyben az egyik legérdekesebb dolog, amire én nehezen találom a választ, és te, aki azért annyira régen még nem dolgozol a mávnál, de van a tekintetben talán tapasztalatot talán törölve, hogy egy cégnek a megítélése az hogyan tud rosszabb lenni azok által, akik nem is veszik igénybe a szolgáltatásokat, tehát van egy össznépi kép valamiről, ami nem igazán jó, Szemben azokkal, akik igénybe veszik, akik ugye nem állítanak ki csillagos ötöst, de minőségileg jobb véleményel vannak a cég szolgáltatásairól, mint azok, akik nem veszik igénybe. Ez hogy a fráckonyhóban van? Hát valószínűleg azért, mert előítéletesek vagyunk a, most, a személyszállítás színvával Nem szemben. szeretnék igazán rossz vizekre evezni, van antiszemitizmus, van, van rasszizmus, de miből adódik mondjuk adott esetben a máviránti rasszizmus, amelyben rosszabbnak tüntetik fel, mint amilyen az valójában? Hát ugye, járos amikor mi beszéltünk erről a, a megjelent elemzésről, ami ugye az indexben jelent meg. Ott is. És mi beszéltünk, ott is, igen, és beszéltünk egy héttel korábban erről az elemzésről, vagy kettővel talán a műsorodban. És amikor fölíttál engem, akkor azt mondtad, hogy Na hát, látod az indexen megjelent valami ezzel kapcsolatban, és azt mondtad, hogy de hát ez is, ez is homlok egyenest ellenkezőjét mondja annak, mint amit mi korábban beszéltünk. Mire azt mondtam neked, hogy de, de János valójában ez ugyanazt mondja, mint mi korábban beszéltünk. Tehát neked, mint újságolvasónak, rendszeres újságolvasónak, riporternek, sajtóban dolgozó embernek is, gyakorlatilag elsőként az ugrott be, hogy biztos valamilyen negatív, információk szerepelnek az Euróbarométernek az elemzésében. és nyilván azoknak az De emberek... mi az érdeke az Indexnek, vagy mi az érdeke a sajtónak abban, hogy valamit rosszabbnak mutasson be, egyébként? mint amilyen, és milyen érdeke van abban, hogy egyébként korábbi hírt, mint valami kérődző úgy hozzon elő, mint hogyha az, te még itt egy új ember vagy ebben a műsorban, nyakú István mondta, hogy új novum lenne, holott ez nem új novum. Egyébként csak, hogy még tovább menjek maga ennek a cikknek a megszületésre, és ha lehet ilyen, nem mondom, nem, mondom, nem mondom, hogy nagy titkoból belemenni, de a cikk is úgy született meg, hogy az indextől mi igazából azokat az adatokat, kaptuk meg, vagy azokra az adatokra kérdezett rám, hogy kifejezetten negatívak voltak a, a más megítélése szempontjából. Jó, de hát történik a portfólióban is. A portfólió ugye szeptember 30-án azt írja a Bulgária és románia szintjén a magyar vasút. Igen. Nagyon nagy baj van a tisztasággal. Pontosan, pontosan. Tehát... Ö... Igazából az indexes kollégák is azt a részét találták meg ennek a, az elemzésnek, amely egyébként a, a bulgár és az albán színvonalhoz. És ugyan a, ugyanezt találta meg ugye az azonnali, és ugyanezt találta meg okay. az összes fórum, leszámítva a mávot, amely azt írja, hogy a MÁV szerint az utasok elégedettsége európai szintű. De ez nem igaz. Ez nem igaz. Én azt láttam, hogy a sajtó nagyon korrektan átvette egyrészt. Mi is kiadtunk ebbe a sajtóközleményt, és az indexik is nagyon korrektül lett megírva a végén. Azt azért hozzá kell tenni, hogy mi fölhívtok a figyelmüket arra, hogyha az első tíz oldalon tovább lapoznak, akkor a az azt követő részekben egyébként már azoknak a véleményét dolgozza fel ez a kutatás, amely, a, akik, akik egyébként rendszeresen használják a vasútat. Csak hogy tisztel legyen, ugye azoknak a véleménye sokkal rosszabb a vasútról, akik nem használják, azokkal szemben, akik használják. Azok, akik viszont használják, azok sokszor európai átlagszínvonalnak megfelelően, megfelelően ö, értékelik, ö, a szavassói szolgáltatás, ugye a jegyvásárlás egyszerűségét nagyon hogy mondjam, jónak tartják, az EU-s átlagnál felett tartják jobbnak, a járatszűrűséget és a megbízhatóságot, a menetrendszerűséget is az átlagosnak, átlagosnál jobbnak látják. Ugye ezt nagyon fontos tudni, hogy például a 2010-es évek eleje óta akkor kb. 77% környékén volt a menetrendszerűség. Ez azt jelenti, hogy 77%-a a járatoknak 5 perces késésen belül érkezett. vagy 5 perces késésnél nem tovább érkezett meg. Ez a 77% ez a mai napokra, tehát a 2016-os évre 86-87% környékére kúszott föl, és az elővárosi közlekedésben még magasabb. Ezzel óvattal, mert maga, maga a felmérés azt mondja, hogy a magyar utasok legalább 90%-a elegedett a menetrenddel kapcsolatos információk elérhetőségével, a jegyvásárlás egyszerűségével, illetve a rendelkezésre álló szabad ülőhelyekkel. Ebben a három kategóriában az élmezőnyben állunk, 83%-uk elégedett a járatok rendszerességével, az EU-ban az átlag itt 75%, az utasok 77%-a nyilatkozott. Úgy nyilatkozott, azt is értelme, hogy a járatok pontosságában is elégedett itt nincs 80%, ez jóval nagyobb arány, mint az EU-s átlag, ami 65%. Le, ugyanakkor le, messze le, elmarad a balti országokban. Két, két számot keverünk. A 77% a menetrendszerűség, tehát a vonatoknak a 77% a, a 2010-es években a vonatok 77%-a érkezett meg 5 perces késésen belül. Ez ma már 86% volt 2016-ban. Ezzel együtt az elégedettség megmaradt 77-nek. Egy, igen, ezzel együtt az elégedettség megvan 77-nek, de fontos kiemelni, hogy az elővárosi közlekedésből az utasainknak a körülbelül a fele közlekedik, ott 90% felett van. Természetes egyébként, hogy a média mindig fölnegyítja azokat a, a havári eseteket, vagy azokat az eseteket, amikor elégedetlenség van, és ez teljesen normális, és azt gondolom, hogy a médiának ez a, ez a feladata. De az biztos, hogy ilyen előítéletek kialakultak a vasúttal szemben. Nagyon, én nagyon sok olyat hallok, hogy például a Váci térségből az embereket szerint inkább szívesen ülnek az autóba, állnak a dugóba, de akár Székesfehérváról is, mint hogy egyébként... Jó, ugye <ja>, azt figyelembe kell, hogy vegyük, mert hogy, amit az Euróbarométer ír, és amiről beszélünk, azért az egy átlag magyar polgárt nem jellemzi, beleértve, vagy nincs átlag magyar polgár, mert hogy egyébként az ember a mávnak a szolgáltatásait a MÁV korábbi szolgáltatásával méri, azért viszonylag kevesen vannak akik az angliai, a franciországi, a dániai, norvégiai és romániai vasutakkal veti egybe a magyar vasúti szolgáltatásokat, különösenekintettel arra, hogy hogyan romlottak vagy javultak a Dán-Norvég és svéd vonatok, mert azért az embert általában nem így szokta ezt foglalkoztatni. Azt írja ez a felmérés, hogy sokkal szerint 34%-ig mindig nincs biztosítva a vasútállomások környékén megfelelő parkolás és kerékpártállás lehetőség. Ha például ezt az adatot nézzük, különös tekintettel a polgármesterekkel folytatott beszélgetésre, ahol pillanatok alatt kiderül, hogy a vita tárgya az... az megvan, de az ugyanakkor fővárosi terület és nem, önko nem önkormányzati, amikor hiányolják a parkolót, vagy a kerékpártárolási lehetőséget, akkor például az egyes pályudvarok környékén lévő terület az mennyire máv terület? Tehát, adott esetben mondjuk a nagy fővárosi pályudvarok mellett ilyen, ha van parkolás, az a mávnak köszönhető, vagy ha nincs parkolás, akkor az a mávot terhelje, vagy ez egyáltalán is. nem máv teritorium. Szerintem minden MÁF teritorium, ami vasúttal kapcsolatos, vagy potenciálisan, az de egyébként nem is az állomások, nem a darok környékén egy fontos szempont, hanem sokkal inkább a pilisvörös vár, piliscsaba, tehát a, inkább a a kis településeknek a megálló helyeinél. Tehát ott lenne szükség nagyobb parkoló kapacitásra, mert nyilván az emberek ezt értem, oda de a, az ottani, ottani parkolási lehetőség az egy önkormányzattal való együttműködés függvénye, vagy az tényleg mávterület? mi azt feltételezem, hogy ez nem mávterület. Akár az is, hogy fontos tudni, tehát én egyrészt a, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnek volt olyan projektje, ahol a Sűrűn, tehát a nagy sűrűség vonalak közelébe, tehát a Váci vonal, Székesfehérvári vonal, Ceglédi vonal közelébe keresett P parkolóhelyek kialakítására területeket. Itt nyilván magánterületet is figyelembe vettek, önkormányzati is, államit is, már tulajdont is, és kialakítottak ezekhez a elővárosi vonalakhoz, elővárosi vonalak mentén, ott a monorállomás környékében például, vagy Dunakeszin, többször parkolókat. Tehát volt már egy ilyen program, ami, ami ezes nagyságrendben létesített parkolóhelyeket. De az is, az is látszik egyébként, hogy most például nem akarok ennyire urálni, de az esztergomi vasútvonal felújítása során, ugye az esztergomi vonal felújítása előtti számokhoz képest 50%-kal nőtt az utas szám, ez az, ami azt mutatja, hogy <külkül> ezek a fejlesztések nagyon komoly, tehát pozitív hatást értek el az utasoknál, viszont a következő probléma egyből, hogy a kialakított képülesz parkolóknak a száma az nem elegendő. Tehát olyan sokan szeretnének most már az eszergom irányából ingázni vonattal, annyival, versenyképesebb, szerintem egyébként az úttal képest, hiszen ott gyakorlatilag csak a tízes útás számukra a rendelkezésre a közúti forgalomba. Annyira megnőtt az utasok száma itt ugye a pálya is átalakult, a új motorvonatokat sikerült erre a szakaszra bűni, flirt motorvonatokat, tehát azt lehet mondani, hogy tényleg az európai színvonalat megközelítő, vagy akár egyes helyeken meghaladó szolgáltatást tud nyújtani a máz. Hogy kevés éplusz elparkol, tehát a Épluszer Parkol, tehát új projektet kell ebben indítani, és újra fel kell térképezni, és meg kell nézni, hogy hol lehet továbbiakat képíteni. Tehát ez egyszerre azt gondolom a nemzetinfrasztúra fejlesztő feladata is, aki ugye az uniós források lekötésért és felhasználásáért felelős állami cég, természetesen a mávi is, az önkormányzati, azt gondolom, hogy ez ilyenkor mindenki. Mi is keressük egyébként azokra a területeket, amelyeket korábban, valamilyen akár vasúti fuvarozást céljára használunk, és most akár át lehetne alakítani. vegyünk egy másik szegmest, ahogy szokták mondani szépen, az egyik a vasúti kocsik megfelelő karbantartása és tisztasága belétve a mosdók állapotát, illetőleg az állomások. Én úgy tudom, hogy az állomások felújításával kapcsolatban egy elég jelentős program van, elég jelentős pénzzel, de ha már összehasonlítja az ember a külföld, ha, ha már nem hasonlítja össze az ember, mert az előbb azt mondtam, hogy ha nem hasonlítom össze a dán, és ha nem tudom, milyen vasutaknak a szolgáltatásával, valahogy megmarad bennem azért e, e, ezeknek a vasutaknak a sebessége, és meg hát megmaradnak az állomások. Hát, ha ezeket az állomásokat egybevetem, a hazai állomásokat beleértve e, a fővárosi nagy pályaudvarokat, hát akkor az ég és föld. Az már egy másik kérdés, hogy lehetséges, hogy ma jobb a déli pályaudvar külleme, mint amilyen egy évvel ezelőtt volt. Függet attól, hogy a már idézett index attól se volt meghatódva, már csak az a kérdés, hogy nekünk az indextől kell -e függővé tenni a saját elégedettségünket, gondolnám, hogy nem. Na, ez szentem se kérdés. A, az, az biztos, hogy ezzel az Európarométel Euró kapcsolatban azért... Nekünk nem szabad triumfálni, tehát azért ezt félre ne értsük. nem arról van szó, hogy, hogy azt gondolnánk, hogy minden rendben lenne. Szerintem ez az Euróbarométer felmérés azt mutatja, hogy voltak olyan fejlesztések az elmúlt években, amik azért jó hatást ért, értek el az utasoknál, de sajnos az is látszik, hogy, hogy az emberek továbbra is előítéletel rendelkeznek sok vasúti szolgáltatás irányába egyébként. Azt is el hogy, hogy nagyon sokkal szemben igazuk is van. Például a tisztasággal kapcsolatban azt gondolom, hogy tényleg rossz a helyzet, egy régóta húzódó adósságainkat kell rendezni a tisztaság terén. Ugye a a nak az a terve, hogy a következő évet az, az utasforgalmi létesítményeknek a rendbetételére, megtisztítására fogunk nagyobb figyelmet fordítani. Ugye a 20 legnagyobb Állomás és a 30 legforgalmasabb megálló helyet szeretnénk a következő években ilyen e, tekintetben forrásokat biztosítani. Mozdókat szeretnénk rezdeteni, tehát ugye a vezetőség csempézésről e, beszél a legtöbbet e, mostanában, hogy ezeket a, a mozdókat, illemhelyeket rendbeszedni, e, várótermeket rendbeszedni, ugye a, a zugló hely tekintetében van egy, van egy felmérés, tudjuk, hogy zugló hely Magyarország legforgalmasabb vasúti megállóhelye elképesztő állapotban van. Tehát látnunk kell azt, hogy nagyon-nagyon hogy sok megoldandó probléma van, nagyon sok helyen kell ezeken a, ezen javítani. Ugye beszéltünk már korábban, aluljáró festésekről, aluljáró takarításokról, 11 aluljárót szeretnénk még a következő év közepéig rendbe tenni, megtisztítani. Látható ebből a felmérésből, hogy vannak olyan részek, ahol javult a vasúti szolgáltatás, és elindultak jó irányok, és hogyha egyébként forrásokat biztosítunk a vasútfejlesztésre, akkor az az utasoknál is pozitív fogadtatásra vár, de még nagyon-nagyon-nagyon sok tennivaló van, és vannak nagyon-nagyon régi elmaradt adósságai a amit az utasokkal szemben be kell váltaniuk. Ha nekem két dolgot kéne mondanom mégis az összehasonlításban, akkor a tisztaság mellett valószínűleg a gyorsaságot említeném. De még az is lehetséges, hogy a gyorsaságot említeném első helyen, mondván, hogy akkor eltekintek a tisztaságtól, bár ezek olyan egybevetések, amelyek nem állnak helyt, mert nehéz az egyiket a másikkal összehasonlítani. Az minden esetre, amikor az ember külföldön 200, majdnem 300 Tőlünk jóval keretebbre 400-al menő vonatokkal találkozik, amíg nálunk azt hiszem, hogy a 150 feletti sebesség már csúcssebességnek számít, akkor azért van bennem némi szomorúság, mert hogy a vonatot én egyébként azért venném igénybe, szemben, a a, szemben az autóval vagy a repülővel, hogy bevissza pályaudvarra, nem kell plusz közlekedés, esetleg olcsóbb, ráadásul a sebességét tekintve alatta marad, de összességében tekintve, összességét tekintve nem vesztek annyit, mint azzal, hogyha a magyar vasútakat veszem igénybe, és ahogy én látom, ebben jelentős változás a közeljövőben nem lesz. Itt ugye 130 km pályánk van, ami 160 km/h sebességre alkalmas. Ez a Győri pálya, a Győri hegyes halmi irány. A, ez a 130 km hosszúság, ez két-három éven belül fog nőni jelentősen, egy 400 km-re, ugyanis azt tudni kell, hogy Békés-Csaba, Székesfehérvár és Debrecen irányában van pálya, ami 160 km/h sebességet bír. Vannak mozdonyok, amelyek, és vannak vagonok is, amelyek a 160 km/h sebességet bírják. A, egy úgynevezett LTCS-2-es vonatbefolyásoló rendszer kell rá, ez gyakorlatilag az a vonatoknak a, az irányítását biztosítja, amely, amelyel engedélyeztethető ilyen nagy sebesség ez körülbelül két évennek még a, a, a telepítése. Hát oké, okay, rendben van, ez se 200 vagy 300, de legyen ez meg. Uh... Igen, de a, a két-háromszáz, azt azért hozzá kell tenni, hogy a, az országnak a méretei, a, a, a 200-300-as sebesség tekintetében azért az, van erről folyó vita, hogy ez megérje. Tehát, um, hogy mondjam, nyilván, Japán, Spanyolország, Franciaország területleg azért jóval nagyobb, a, a városok közötti távolság is jóval nagyobbak. Tehát azért gondolom, hogy ebben a tekintetben azért van vita a szakértők között, hogy megélje nekünk a, a befektetett a, a forrásokat tekintve az, hogyha egyébként nem tudjuk kihasználni ezeket ezt a sebességét. Ja. Ha a népnek van véleménye, dörö.fi alajanos gmail.com, és akkor a jövő héten választ kapnak a kérdéseikre erre vagy bármi másra. A beszélgetés végén megegyezünk úgyis a következő beszélgetés időpontjáról. Több ezeren nem, többen mint százan vettek részt a rossz idő dacára helyen a tramtrén túrán. Ugye arról van szó, hogy készül ez a Szeged Szabadka, Szeged Csaba, de amiről beszélünk az a Szeged hely közötti szakasz. Erről mit lehet tudni? Igen, 2020-ban lesz kész. Erre 8 darab új járművet szerez be a Mápstart. ezek jól dízel... tudom, hogy ez egy egyvágányú valami? Nem, nem. A, a, nem nem egyvágányú valami, tehát ez egyszerre, ugye ez egy dízelvillamos hibrid hajtás, amely ugye részben szeged, Belvárosa, Szeged városa, városa és a két település között pedig a, a, a Szeged és Békéscsaba közötti vágányú vasútvonal. Oké, Hódmezővásárhelyen belül biztos, hogy egy vágányú. Szerintem... hát én itt látom az utcaképet, itt van két út, tehát van két úttest és egy darab vágány. Mm -hmm. A, a jelentősége ennek igazából az, hogy, hogy egy olyan technológiával készül el, ugye részben ez állami beruházás, részben pedig ugye a, a, a gördülő állomány tekintetében, pedig a más startnál lévő beszerzés, aminek az a cél, hogy egy új technológiát tegyünk ismerté, illetve használató Ha már a Mávstartról van szó, akkor jövő hétre tegyük be a perrel fenyeget a Mávstart vezérigazgatóját, hogy a vasút problémáival foglalkozna a című fejezetet. Hmm. E, igen, erről a Sépke András vezérigazgató úr, azt kell kérdezni. A, de hogy a, de nem hozzá a témának... tartozik? De természetesen, de hogy mondjam, a, ez az ő személyét érintő történet, és azt gondolom, hogy itt meg kell adni neki a lehetőséget arra, ja, hogy ebben ő nyilatkozhasson. Tehát is. Ja, jó, akkor visszatérve hogy, hogy igen. Nagyon szívesen. Tehát, hogy itt, itt ugye az, a, az a fontos, az a cél, hogy a, a volán közlekedésnek állítsunk, vagy autóbuszos közlekedésnek állítsunk egy itt viszont megint ideig... meg kell, hogy álljunk, mert azt viszont tisztáztuk múltkor, hogy amikor arról van szó, hogy egységes menetrend lesz vasút és busz esetén, az viszont nem MÁV kompetencia, hanem minisztériumi kompetencia. Igen, de itt a konkurencia tekintetében arról beszélünk, hogy eh, ahhoz, hogy bizonyos buszos közlekedést ki tudjunk váltani eh, vasúti közlekedéssel, ahhoz a vasúti közlekedésnek a, az infrastruktúráját meg kell teremteni. Eh, tehát nem lehet azt mondani, hogy bizonyos vonalakon csökkentjük mondjuk a buszoknak a számát, anélkül egyébként, hogy az ahhoz szükséges infrastruktúrát megte eh, megteremtsük, tehát legyenek például intermodális csomópontok, ahol a, a, a buszról könnyedén át lehet szállni a vonatra, vagy például szegedés és esetében, ez egy klasszikusan jó példa erre, hogy a vágányt is meg kell hozzáépíteni, és, és a, a járműveket is rendelkezésre kell állítani, ahhoz, hogy egyébként a, a 47-es útnak a forgalmán csökkenteni lehessen a, az autóbuszjáratoknak a számát. Tehát ez szerintem pont egy jó példa erre, hogy a versenyképesnek kell lennie a, a vasútnak, itt a két végállomás közötti menetidő 42 perc lesz, és a két belvárosi megállóhely közötti menetidő 32 percre tervezzük. Hány megálló van? Én úgy tudom, hogy a, összesen négy megálló van, és, és 20 perces követést tervezünk erre a, erre a szakaszra, amelyet a csúcsidőszakban lehet majd 10 percesre sűríteni. És igen, itt az a cél, hogy a későbbiekben majd az utasokat, akik a 47-es utat veszik igénybe, őket tudjuk, ez kb. potenciálisan 7-8 ezer utas naponta. És a Szeges Szabadkés <Szörnyi Szörnyi. Szörnyi>. és a Szeges Békés az mennyire a jövő Azt gondolom, hogy ennek a fejlesztés sikerességének a. a a következő lépése lehet, hogyha egyébként a bazinába is tovább ez a fejlesztés, de arról én még nem tudok beszámolni, hogy, hogy ott milyen tervek lennének. Jó, én most a nyugati téri liftre nem fogok kitérni, azt majd legfeljebb egybevetjük a 18, ke 18. kerületi liftekkel. Nézzük akkor a jövő hetet, hogy a számodra <tos> hogyan nem mondjuk egy szerda kilenc, jó lesz szerintem. Jó, akkor szerd a kilenc. A hangod alapján olyan voltál, mint aki valamiről akart volna beszélni. Vagy Bogy... sem. Nem, szerintem még jó. jövő héten rendben, okay. rendben van. Akkor a jövő héten kilenckor. Jó, jó. Rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Lopper Dániát hallották, és itt van az szíves figyelmüket, hogy akár az elhangzottakkal kapcsolatban, akár csak bármi más, ami a mávat illeti, gmail.com és egy héten belül terítékre kerül. 5 perc van 8 óráig, 8 órakor hírek, utána pedig Bán László következik. A vele való beszélgetés valamikor fél 9-8 óra 40 án fejeződik be, Régen beszéltem a miniszteri biztosúrral, a Városligetről lesz miről beszélni. 061-489-0999 és 0630 van ismét négy és fél perc, azzal töltjük, amivel szeretnék. Ha nem akarják, hogy beszélgetéssel töltsük, akkor zene lesz. Keresek megfelelő hosszúságú Polmeckartnit. As Ma a 2018. november 29-e van, csütörtök, 4 perc múlva lesz reggel 8 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell a hallgatók és fiala János műsora. Derülték hideg. Jövéten hétfőn és kedden nem lesz élő lebonyolításuk, Kejfej Jancsi, kedden nem lesz nagyon messzire jött ember az akvárium volt lokájában. Minden nap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás dörö.fi és 8 óra előtt még egyszer és utoljára ajánlom két elérhetőségemet 06148909999 és 0636771161. Nem nagyon lehet később a 8 órás hírek 8 óránál, mert nem akarom, hogy tovább csúszson a beszélgetés Bár Lászlóval, aki valószínűleg inkább hamarabb akarná befejezni az interjút sem, mint hogy 9-kor is engem hallgasson még. Öröget. Jó reggelt! Jó Tegnap voltak ezek az események, és tudja, mire jöttem rá, Milyen hogy. Ilyen esemény. Hogy én szabad. Hát, tudja, hogy ezek a, a média lovagok felajánlották a saját tulajdonjaikat ennek az alapítványnak, és arra jöttem rá, hogy én szabad vagyok. Tehát, hogy tudom, hogy ez lett egy késő, és hogy 47 évesen ennyire naív, de hogy most jöttem rá, hogy, hogy én mennyire vagyok szabad. Tehát én nyugodtan elmondhatom önnek, hogy mit gondolok, felírhatom bárhova, és ezek az emberek, akik lehet, hogy egy vagy kettő nullánál is több van a bankszámlájukon, ők nem szabadok. Nem szabadok a politikusok, nem szabadok ezek az emberek, és én szabad vagyok, és ez mennyire jó érzés. Én igyekszem az ön szabadságát biztosítani. Jó reggelt. Jó reggelt. Szolgálati közlemény: a tizedik kerületben a Keresztúri úton csőtörés van, a víz lefagyott az Ajaj. útra, és katasztrofális. Tehát én megyek kifelé a keresztúri úton, ez a befelé mellő oldalon van az a csőtörés. Ez azon a részen van, ahol a vasúti sín mellett van egy becsatlakozás a keresztúri útban. Úgyhogy végigállnak, a kocsik le van fagyva, mínusz három fok van az autó Kintán, a autó hőmérője szerint tehát abban a pillanatban fagy meg a víz. Sajnálom, nem... Keresztúri út 200 Hálásan köszönöm a jelentést, sajnálom az apropót. viszont Egy telefon még épp hogy. I will take Határ esett. jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Pauni Tamásai, a keresem. Ott van? Nem tudom, kitől érdeklődhetek, én mennék egy interjúra önök között előtt. Hát ebben nem fogok tudni segíteni én adásban vagyok, és biztos, hogy nem hozzám jön, az összes többire nem tudok válaszolni, sajnálom. Értem, köszönöm szépen, akkor viszont benne szegélelőt újra. Értem, <gül> nagyon örülök. Minden következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból. Üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök kedden egy CNN interjúban méltatta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt az antiszemitizmus elleni fellépésért. Írja az MT. Az amerikai hírtelevízió az antiszemitizmus európai erősödését feltáró közvéleménykutatás nyomán kérdezte az izraeli kormányfőt. A CNN az interjú kapcsán utalt arra, hogy a hét országra, Ausztriára, Franciaországra, Németországra, Nagy-Britanniára, Magyarországra, Lengyelországra és Svédországra vonatkozó felmérésben Magyarországon volt a legmagasabb, 19% a zsidókról kedvezőtlen véleményt hangoztatók aránya, de ott is alul maradt a 21%-os kedvező véleménnyel szemben. Petro Poroshenko ukrán elnök aláírta a hadi állapot bevezetéséről általa hozott rendeletet megerősítő jogszabályt. Ezt a kievi parlament hétfő este szavazta meg, és ennek hatására az ország 10 megyéjében vezetnek be hadi állapotot 30 napra. Poroshenko este több ukrán televíziónak adott interjújában leszögezte, a törvény nem biztosít neki lehetőséget arra, hogy a parlament jóváhagyása nélkül meghosszabbítsa a hadi állapotot. A helyzet még nem jelent hadüzenetet, hanem az ukránok szerint egy kiemelt készültséget eredményez. Válaszul Oroszország bejelentette, hogy az év végéig újabb S-400-as légvédelmi rakétarendszereket telepítés helyez üzembe, a 2014-ben a nektált Krímfélszigetre, és megjelent Kercs térségében egy orosz hadihajó is. Ellopták egy bécsi aukciós házból Pierre-Auguste Renoir francia impressionista mester egy festményét. Az osztrák ÖRF közszolgálati csatorna szerdán számolt be arról, hogy egy ismeretlen tettes hétfőn bement a Doroteum árverési házba, levette a képet a farról és egyszerűen kisétált vele az ajtón. Az aukciós ház és a helyi rendőrség is megerősítette a lopást, azt azonban nem, hogy egy renoir festményről van szó, a kép értékét minden esetre átszámítva 40-50 millió forintra becsülik. Jó reggelt, lehet? Bán László miniszteri biztossal beszélgetek, aki ismét miniszteri biztos. Um, nagyon régen beszélgettünk, és én egy átfogó kép után próbálnék elveszni a részletekben, hogy mire lesz idő és mire nem, az ki fog derülni, Megegyeztünk a játékszabályokban, azt mai menet közben ismertetem, de semmi jövesmitől nem kell hallgat, tartani a hallgatónak, ami az ő informálásokat alapvetően akadályozná. Én az eleje óta követem a Városleget Project létrejöttét, hozzátéve, hogy a szó fizikai értelmében nem, de passzívan ott voltam, a Papság Ferenc polgármester úr mellett, amikor beadta a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvénytervezetet, amely még itt van nálam 2013. december 1-e, oh. igen, igen, nálam Én ilyenek van. Jakorálok, levél lassan. Igen. igen, hát itt ugye itt van ez a szöveg, aztán benne van uh, a, még talán egy vagy két rész van, ugye itt van az indoklás, az ugyanaz, és akkor még egy rész van, nevezetesen kicsit már viharvert a papír ez a Magyarország alaptörvény 6 cikk első bekezdése alapján a Városligeti megújításról és fejlesztésről a következő törvényjavaslatot kívánom benyújtatni. November 28-a 2013-ban dr. Papcsák Ferenc, és itt van még egy másik levél, amit dr. Vas Imre jegyez, mert hogy Lipűk Sándor mellett összesen hárman jegyezték ezt a törvénytervezetet, hogy ilyen messzire menjünk vissza az időben. 2013-2018 öt évről beszélünk. Azt kérdezem tőled, hogy ha ezt az öt évet vesszük figyelembe, hány kormányülés és hány kormány határozat uh, volt Városliget ügyben, és nem egy kivíz játékot játszunk, uh -huh. ha netán 5 öt mondasz, én nem fogom tudni kontrollálni, nem tudom, hogy hat vagy négy de kíváncsi vagyok arra, hogy hány kormányülésen foglalkoztak ezzel a történettel. Hát közel egy tucat kormányülés, sőt, hát igazán vissza kellene menni 11-ig, akkor volt a keletkezés pillanat, a 11 őszén született a kormányhattára. Sokat fogok közbekérdezni, mert nagyon sok a kérdés. Valójában egy olyan projekt esetében, mint a Városligeté, mi szükség van ennyi kormányülésről? Hát azért ezt... Mindig hangoztatom, hogy ez úgy Magyarország, mint Magyar jelenleg Európának, sőt, most már tudjuk a nyugati világnak legnagyobb kultúrást tartomó városfejlesztési projektje. Itt folyamatosan a kormány mindig igazított rajta, finanszírozta, és természetesen kérte az előadás jelentését. Tehát folyamatosan kellett prezentálni, hogy hogy állunk. A Azért itt nagyon sok minden változott. Sokszor volt olyan kritika, hogy e, igazából a kormány valamit eltökélt, és e, azt makacsul végighajtja. Aztán jött a másik kritika, hogy szinte már nem is lehet áttekinteni olyan sokat változott. Hát, kert Jól beszélsz, a következő kérdés pont az lenne, hogy ha nagyobb elemeket veszünk, Uh -huh. akkor azt meg tudod-e mondani, hogy az elmúlt öt évben maga ez a tervezet, a megvalósulást tekintve hány jelentős változáson ment keresztül, a tekintetben, hogy valami lesz, vagy valami elmarad? Annak nagyon szilágpontjai. A... De most pont a... nem azt kérdeztem. Azt kérdeztem, ami változott. É, jó, mondom akkor nyugodtan a másik feléről. Volt olyan szakasz, amikor része volt. Ugye ez a, le, a leglátványosabb és legkélezettszer főbb a, ugye a, a Magyar Fotográfiai Múzeum és az Építészeti Múzeum, ezek kerültek ki a projektből hát Ugye változott a közlekedési múzeum koncepciója, van igaz, olyan elem, ami nem jött létre. Azt kérdezem, hogy az egy külön kérdés lesz ennek a társadalmi fogadtatása, de valójában anélkül, hogy végigmennénk az összes element, bár indokolt lenne, de idő nincs rá. Ha azt nézzük, ami kimaradt ebből, vagy bekerült, annak alapvetően milyen oka okai voltak? Tulajdonképpen a koncepció egészen, hogy legyen itt egy kultúrával átítatott, eddigi hagyományoknak megfelelő fejlesztés, hiszen a, nem kell sokkal messze menni de légedbe, végignézik több mint száz éve, múzeumok, fürdő, park, állatkert, stb. együtt létezik. Itt volt egy, egy viszonylag stabil alap elképzelés, de ennek elemeiben volt sok például Az építészeti múzeum az az MMA kezelésében fog megvalósulni. A fotográfiai múzeum legnagyobb valószínűséggel, egy nagy magyar privát cég égisze alatt fog megvalósulni. Egyébként maga is privát intézmény, bármilyen furcsa. Az összes a közlekedési múzeumot tudjuk egy barna mezős, nagyobb lélegzetű a tűfőből meg, de maga az alapkoncepció hogy az az épület épüljön urá, és legyen benne egy, egy múzeum jellegi, vagy legalábbis kiállító intézmény, az nem változott. Tehát az összes többi finomadás, én azt mondom, hogy gazdagodott, hiszen mindig jött a részt. Hát lettek új A Városligeti Színház felújítása bekerült időközben a projektbe, ami... Egy, hát nem a felújítása, építeni. hanem az építése, mert ott nincs Igen, semmi, azt háló tenni. Bocsánat, újjáépítése, ez a pontos kifejezés, tehát az újjáépítés. Oké, okay, akkor azt kérdezem tőled, hány költségvetés? Ezt folyamatosan finanszírozta, a kormány, gyakorlatilag ténylegesen határozatban, amely a, a projekt egészét, illetve eddig egyszer, 2015-ben volt egy átfogó határozat, amely 16 és 19 közötti finanszírozás ütemet határozott meg. Az előtte való finanszírozásról folyamatosan éves szinten egyedi döntésekkel döntött, és nyilván fog a 20 után, 20 következő finanszírozásról is dönteni. Szerintem ez valamikor a következő, az elkövetkező jövő meg is valósul, hiszen az, hogy ez legyen, azt gondolom néhány hónapon belül erről is lesz döntés, hogy a 20 után következő finanszírozás Arról beszélünk, hogy következő. 2020 telén, illetőleg tavaszán. Ennek a projektnek ismét kormány elé kellene mennie ahhoz, hogy a dolgok zökkenőmentesen tudjanak tovább haladni. Én azt most 18-19 fordulójában kell vagy észre dönteni arról, hogy a 20-as finanszás, 20-tól kezdő ütem az hogyan történjen. Most meg. a költségvetésről beszélek. Igen, költségvetésről beszélek, hiszen mondom 16-19 évvel Mert a költségvetési törvényről beszélek. Ez egy kormányhatározat, amely aztán később költségvetési törvényekben kerül lebontásra. De most a mi, 19 végig rendezve vagyunk. Oké, okay, a heti világgazdaság folyamatosan azt írja, és mintha én ugye hetente beszélgetek alapvetően a György Evéssel, aki Áll a vártán és a válaszol a kérdésekre, a hallgatói kérdések érkeznek imére arra is. A heti világgazdaság rendszeresen visszatér arra, hogy az állami számbevőszék hónapok óta nem nyilatkozik arról, hogy a hónapok óta megkezdett vizsgálata az végül is bármit is megállapított volna, a Városliget projekt, vagy másoknál projekt e, e, működéséről. Ennek tulajdonítsunk-e jelentőséget, vagy erre az állami számbevőszéknek kell válaszolni, a hvg vagy bárki másnak? Nincs ennek. A, én 30 éve dolgozom a állami igazgatásban különböző részein, egyáltalán ritka. Szóval ez mindig egy projektnek a bonyolultságától kitejtségétől függ, a bekét adatok nagyságáról, megéppen akár az állami személyek aktuális leterheltségétől, hogy milyen hosszú egy folyamat, amíg nincs lezárva, addig nincs, azon kívül, ha le van zárva, akkor is még rengeteg olyan belső folyamat, mireból véglegesen jelentés lesz, számtalan belső, hogy olyan minőségbiztosítási eljárás, vagy tényleg korrekt valóságnak megfelelő képet adjanak, nem kell emiatt senkinek agulnia, meg fognak történni. Hát több, több irányú számbelőszéki vizsgat is van, mindig le fog zárulni, és lesz róla jelentés. Azt De mondom, kérdezem hogy nem tőled, jelentés. hogy ugye van egy városligeti építési szabályzat. Hány városligeti építési szabályzat módosítás volt az elmúlt öt évben? Ő, ki elkész, összesen háromszor foglalkozott a és tehát van egy alap, és két módosítása volt az elmúlt öt évben. Ezeknek az alapja az, hogy egy sor dolgot nem lehet előre kiszámítani? Egy ekkora hát, beruházásnál Pontosan hogy olyan műszaki szükségletek megyülnek föl, tehát tényleg, amikor akár csak uh, mondjuk egy adott épületnek, hogy most fél méterrel kiebb vagy bejebb helyezkedik el, az, az, ehhez, az összes a, ekkora beruházásnál pontosan. Hát egyet mondjak például, amikor a, ugye a kormány döntött arról, hogy... A Néprajzi Múzeumunk az ne Liget sarkában, hiszen ott a, a Városligeti Színház kívánta újjelvíteni, ehhez képest az előtték ott tervezett Néprajzi Múzeumot behúzta az egykori felmasé téren középre, ugye ott, ahol az 56-os emlékmű van. Ezt ugye szabályozással le kellett követni. De számtalan emléktől kisebb ügyet is, amit egyébként eltéleg rendez, módosítani kellett, nem, ezek nem kardinális, nem, nem lényeges. Jó, lényeges amíg kardinális, vagy legalábbis a, a, a, az emberek viszonyulása a Városligethez, és akkor még nem tartunk ott, hogy milyen mozgalmaknak volt, van a színhelye a Városliget, az a határidők változása. Hány határidőváltozás, vagy ez annyira bonyolult kép, hogy ezt így nem lehet megválaszolni? Azt, Mert kezemben a legel... van a 2015. novemberi népszabadság, ugye azóta már népszabadság sincs, és már a 2015 novemberi népszabadság csúszásokról számít, vagy számol be, ami akárhogy is nézzük, több mint három évvel ezelőtt. Legel... Azt mondom a legelső, hogy nyilván mikor 11-ben a legelső koncepció, amikor messze nem volt ilyen gazdag és a liget egészére kiterjedő, akkor való 18-at vizionáltuk a végére. Ehhez képest most biztonsággal állíthatom hogy 21-22-re elkészülni. Ugye azt írja az a... Azt mondom, hogy ez 11-21-ig beszél, ez 10 év, a szép művészeti múzat, mikor eldöntötték törvénynél 1996 ban rá 10 évre nyílt meg. Tehát egyetlen épületre. Mindenkinek pontot, más a hivatkozási alapja, mert ugye mások meg a művészeti múzatot. beszélnek, a szélnek, az volt, meg három 3 év alatt készül. De uh, az elkészülés más, itt elkészül itt is 3-4 év alatt. Az engedélyezés és a többi. Pontosan az előké, a szabályzási terv a törvény. Most a ez egy olyan bonyolult uh, uh, projekt, és olyan nagy hogy 10 év erre, majd ha összevetenénk, ekkor lépték külön, nemzetközileg is, ez egy, nagy, egy gyors és nagyon uh, jó ütemben végrehajtott beruházás. Tíz év alatt, ha majd visszatekinni, sőt már most is látom, uh, ebben nincs. csiba. eredetileg nyilván a léptékét uh, és az ehhez szükséges uh, teljes körű feltétletet nem, nem lehetett teljes átfogni. Most már látjuk, tíz év alatt ez meg fog valósulni. Sajnos, hogy hál' Istennek megfelelő rész húzandó ki hogyan vélekedik, ki hogyan viszonyul hozzá. A városliget a szó fizikai értelmében nem, de a szó nem fizikai értelmében egy, egy szimbolikus térré vált. Sokak számára azért vált szimbolikus térré, mert össze vagy egybevetették azzal, hogy a miniszterelnökség hogyan költözik a várba, és emiatt hogyan kell bizonyos intézményeknek máshova költözniük, és ettől teljesen függetlenül környezetvédelmi és más okokból is szimbolikus térré vált a Városliget, ahol hosszú ideig azt gondolták az ellenzékiek, akik egyébként a Városligetet konkrét eszközként használták, jól vagy rosszul, ebben megint nem az én tisztem e, állást foglalni, de volt olyan pillanat, ahol azt gondolták, hogy hogyha megfelelő számú tiltakozó jelenik meg, évekkel ezeleti eseményekről van szó, e, akkor akár a projekt meg is akadályozható. Én azt kérdezem tőled, hogy te hogyan vélekedsz a városliget szimbolikus teréről, illetőleg hogyan vélekedsz annak a változásáról, a ligetvédők ott létéről és abban való változásról, a munkalassításról, vagy akár arról, hogy 2018. november 9-én közérdekű munkabüntetést kaptak a csoportos garázdasággal vádolt ligetvédők, független attól, hogy őket vagy másokat Egyébként a TASZ vagy mások védték. Az ügyben a Budapesti 14. és 16. keleti ügyészség nyújtott be bádiratot, összesen 11 személyes szemben csoportosan elkövetett garázdaság büntette, valamint roggálás vétsége miatt ügyész vádirat alapján a bíróság a vádlottnak a személy közérdekű munka büntetés szabott ki. És ugye itt különböző események voltak. 2017. július 4-én az 56-os emlékmű mellett területére előre be nem jelentett spontán rendezvény, illetve volt 2018. április 10-én az 56 osok terén a Néprajzi Múzeum építkezési területén, tehát különböző események lettek itt egyszerre megítélve. Erről mit gondolsz -e? Erről a folyamatról? A, a, az, hogy szimbolikus jelentésük a városléket, és amit történt az összesen, ugye tétek önmagában a városlégetnek van egy kiem a törvénynek a preambulmában is bennem, hogy egy kiemelt helye van az emberek, a nemzet emlékezetében kicsit nyilván emelkedett ebben fogalmaz a törvény, Valóban, ami a városlékhez kapcsolódik, ahhoz bír, hogy mindenkinek van valamilyen köze, ami ott történt, az tekelt egy figyelemfókuszba a médiának, embereknek. És a, azért voltak ekkora hullámok, amelyek persze korán sem voltak olyan nagyon nagyok. Tehát most már láthatjuk, leszűrhetjük a embereket, néhány száz embernél többen soha nem jöttek itt tartozni. Most nézzük csak meg, mi történt az elmúlt két évben Franciaországban egy egy környezetvédelmi adó beépítése a benzinárban miatt több százezzen, és mikorig zajltak az utcán. Tehát ez gyakorlatilag egy, egy nagyon moderált folyamat volt, amelyben természetesen rengeteg agodalom is félem tűnt föl. Én Nekem mindig az volt a, a percepció, meg a, a megítélésen erről, hogy a, ezek a félelmek kinagyítottak. Az emberek, amikor azt hallották, hogy lebetonozzák, kivágják, felszámolják, itt ez már nem zöld, hanem nem tudom, milyen plázan egyedül, stb. stb. Stb. Rengeteg ilyen panel elhangzott, az emberek ezzel természetesen nem értettek egyet, és ki a saját megítélése végbérméteresek szerint, akár ki, kimentüntetni, tüntetni, akár ott is lakott egy ideig. Tehát, mert egy olyasmitől féltek, ami nem valósult meg, és az egésznek a folyamat azért van az üve, mert előbb-utóbb, és azt gondolom, most már utóbban vagyunk, világosabb vált, hogy nem lesz, nem, nincs veszélyeztetett, Isten igazából a liget. Nincs veszélyeztetettség, de folyamatosan lehetett róla hallani. Ugye nem csak arról volt szó, hogy bíróság tette lehetővé azt, hogy a ligetvédők visszatérjenek olyan építkezési területre, ahol akkor éppen nem zajlott építkezés, de maga a Városliges érti, döbbenten látta azt, hogy egyébként építési területre hogyan a gyülekezési törvény alapján hogyan kaphatnak gyülekezési engedélyt civilek. Uh, Mas ezt nem lehet ebben egybevetni, csak éppen ha ugyanezen a területen, adott esetben hogyan folyt hisztériakeltés vagy nem hisztériakeltés megfelelő rész aláhuzandó a Petőfi csarnok bontása kapcsán az, annak az azbest tartalmáról, illetőleg arról, ha van benne be azbest, azért, ha pedig nincs benne azbest, azért, ahogy ott akkor a tereprendezés folyt, és ami a tereprendezést illeti, hát az épp úgy kívánni valókat hagyott maga után, mint ahogy egyébként azok az közővédő szolgálatok lá jártak el, akik miatt a egy Zrt-nek nem konkrétan neked, de adott esetben neked is folyamatosan elnézést kellett kérni, mert maga egyébként a szabályozás nem tette lehetővé azt, hogy ott a rendőrség járjon el, a rendőrség csak menet közben meg. Azok a rendfenntartó erők, amelyek azonban nem hatósági személyekből álltak, hanem őrzővédő szolgálatból, azok egészen impertinensen jártak el. Akkor is egyébként impertinensen, hogyha maguk a ligetvédők is impertinensen jártak el, de úgy gondolom, hogy amíg a ligetvédők a szó jó értelmében viselkedhettek impertinensen, addig az őrzővédőknek éppen a státuszukból adódó sokkal nagyobb szakmai fegyelmet kellett volna tanúsítaniuk, és sajnos a múltban ez elmaradt. Jó, azt gondolom, hogy ezzel a látláttel egyetértek, és ez egy hosszú tanulási folyamat volt mindannyian. Hát arról nem Én... beszélve, hogy Magyarországon a ligethez hasonló folyamatok ilyen számban hál' Istennek, vagy sajnos ismétnek felő rész annak függvényében, hogy kikinek drukkolt nem volt és nem vannak. Még, még egyszer mondom, tehát ha kipillantunk egy kicsit nyugat hasonló jellegi uh, tiltakozások milyen attitúdokkal járnak, meg a liget folyamatára is. Én azt gondolom, tényleg tanulási folyamat volt uh, nekünk, tehát a kivitelező részről is, állami részről is volt uh, ebben mind korrigálni, de azt kell mondanom, hogy, hogy azok, akik erre professzionálisan feltelmozottak voltak, mert a bizony többször kellett a rendőrségnek magának is beavatkoznia, azzal kapcsolatban soha semmilyen Igazán érdemű kifogás a A professzor, ugye nekünk azért, hogy kell menni, bizonyos kommunikációterv sem mindig folyamatosan folyt, folyik a Liget projekt ellenzőinkkel és még akár a légetvédőkkel is, és azt éppen ott is elismertük, meg a TASZ is, minek egy rendőrség professzor Ez nekem nagyon megnyitott volt, ez biztonságot jelentett, hogy a legvégén azért itt nagyobb baj nem nemzet, és amiért mi végig, még hogy nyilván voltak mindenféle feszültségek izgalmak, de én annyiban voltam, nyugod, hogy tudtam, hogy amit csinálunk, amit tervezünk, és az sok száz ember dolgozott, az egy jó végeredményt hoz. És ahogy ehhez közeldünk, elkezdtek a részreadmények megvalósulni, a soha még egy kutyapártól, akár a szélvédészeti megnyitásáig, azt láttak az emberek, hogy ez jó. És nekem az a volt a hipotézisem, és azt gondolom, hogy be fog válni, hogy ezekből a patchwork részletekből a sok jó részlet csak összeáll majd az végén a, a nagyliget, és ez egyre jobban közeledünk mondom, le kellett vonni rengeteg dolgot kellett korrigálni nyilván a kételés során, de szerintem most már jó. Jó, köszönjük. maradjunk a korrekciónál a költségvetés szintjén, nem az összköltségvetés, hanem az egyes intézmények elkészültek kapcsán hiszen abban maradtunk, a játékszabályokban benne volt, hogy amíg nem kerül kormány elé a liget, addig arról, hogy a K-Monitor számai helytállóak vagy sem, ma nem beszélgetünk, de nem azért, mert ezek ne lennének publikusak, hanem azért, mert az, hogy erről érdemben lehessen beszélni, ahhoz ismét kormány döntésre van szükség. De E, György Javis Benedek, e, nagyon normálisan beleállt, be ezt a kifejezés ki nem állhatok, nem is tudom miért használva, amikor arról volt szó, hogy ennek az omrk nak a költségvetése, különböző berendezések beépítése kapcsán hogyan emelkedik, belejött, vagy ez korábban még nem gondolták, de ami most az aktualitás jelenti, itt van előttem rendkívül bonyolult szöveg, nem vesznék el benne, a Néprojzi Múzeum megvalósítása a szükséges munkagödör tél elhatárolási földkiemelési és közmű kiváltási feladatok ellátása. Egyeszermú szerződés módosítás, hát mégis elmondtam, ez november 27-e, hát igazán aktuálisak vagyunk, ugye azt mondja a szöveg. A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése az e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata. A munkaterületen vett földminták laborvizsgálatai talajszennyeződést mutattak, így a szennyezett talaj eltávolításával szükséges további akadályozó körülmények eredményeztek a Városliget légetfelül oldalon négy darab nagyméretű fa átültetésének, illetve meccsésének munkálatai, amelyek nem képezték a vállalkozó szerződést és így tovább, és így tovább, és akkor megállapítja az új kivitelezési árat. Ugye ezek azok az elemek, amelyek ellenzék, alapvetően az ellenzéki sajtó oldaláról, állandóan meg vannak kérdőjelezve, két okból. Egyrészt, hogy vajon ezeket mi nem, nem lehetett előrelátni, másfelől pedig az az árdrágulás, ami bekövetkezik, az mennyire reális. A helyzet az, hogy nyilván te is, tehát a hallgatók többsége itt már egy lakás felújítást. Azt az elmúlt években tettem, amikor az építő el, ipariára elszabadultak, akkor meg még inkább megvan az ezer tapasztalata, hogy gyakorlatilag, mint az elején, akár nagy pontossággal is tervezett, akár műszaki előlemlátható okok miatt, akár az árak bármilyen előadulása miatt, bizony nem az lesz az éke. Mondom, egy ilyen lépvéti és nagyon pontosan írta le a szöveg. Én egyet mondani mondani, hogy gyakorlatilag szinten minden eljárásunkat megtámadja valaki. Egyetlen egy közbeszerzési eljárásunkat nem bírálták felül, sem a bíróság, sem a vonatkozó hatóságok több százat hajtottunk végre. Tehát elfogadták azokat az indoklásokat, mondom, bármilyen fórumon, akármilyen fellebítőnél vizsgálták, amit mondtunk. Tehát ezek valósak, tényszerűek, és igen, előfordulnak ilyesmi. És egy, ami tény, ami érint mindenkit, mondom, tehát saját személyes tapasztalat mindenkinek, hogy az épp éves szinten 10-15-20%-kal emelkednek. Most ebben nagyon sok komplex dolog van, de nem alig egy projekt miatt. Oké, okay, akkor azt kérdezem tőled, hogy miközben a Nemzeti Galéria tervezése is folyamatosan változik, mármint ennek a költsége, és nem csökken, hanem nő. Például a Nemzeti Galériának a munkagödre az miért nem látható, mert a nemzeti, nem tudom, hogy a Nemzeti Galéria kivitelezése kísike leginkább, hiszen egyébként a Városlégeti Színház építése a szintén még nem kezdődött el, azt sem tudom, hogy ezzel kapcsolatos tervezés befejeződötte, és hogy ezek az intézmények egyébként 2021-re állni fognak-e, Hát én csak kívánom, hogyha esik az eső, akkor gomba módra tudjanak, szap a gombák szaporodnak, ez pedig épülni fog, de mondjuk, ami a Városlégeti Színházat, de e, a talán hozzád közelebb álló, bár ilyet nem lehet mondani neked, tehát úgy szenneket kötelességet, hogy minden családtagodról egyformán nyilvánuljál meg, ami az Új Nemzeti Galériát illeti, ott mi okozza azt, hogy úgy tűnik, mintha nem nagyon akarna megszületni? Mindenütt van már engedélyes tervünk, építési engedélyes tervünk. A Nemzeti Galéria a legkomplexebb, legnagyobb építmény, a legnagyobb is, helyes alapterület, tehát az összalapterületen, vagy úgynevezett, az 50 ezer mégyzetméterni épületre van az alapterületről, amit el fog természíteni jóval kisebb, de egy több szintről van szó. Ez egy rendkívül és nem szabad elessék, hogy világsztárépítészek tervezték, ugye a japán szállnál. Minden kollégám nekem nemzetközi azt mondta, és ez volt a személyes tapasztalatom is, hogy nagyon figyeljünk, főleg az a izgalmas, különleges dizájnú vonzó épületek, Oké, de pontosan arról, amiről te beszélsz, ugye a Dunaháznál a volt a arról szó, mondom, szó vagy egy pillanatra, ugye az a sportintézmény, vagy a, az tudom, a. De ahol. Hagy, hagy ahol. Félzem, hogy most vagy nyugodtan azt kell hogy ahhoz, hogy azt a funkciót, ez a tehát a dizájnnak nem rendelhetjük alá a funkciót, nem is kellett megterveni, hogy lezenlíteni. Tehát bizony, ez egy hosszú két-két és fél éves folyamat, amíg az utolsó takarító szerpes a helyre kerül. Jó, csak az azt hangzott aztán... el, hogy ott olyan igények fogalmazódtak meg e, az építészek részéről, amelyet a magyar kivitelezők nem hiány, hanem egész egyszerűen technológiai okokból a határán voltak, vagy azon is túl, hogy az mennyire megvalósítható, mennyire nem, és ez egyetlen egy okból foglalkoztat engem, túlmenően azon, hogy természetesen szeretném, hogyha minden olyan, amit Japánban megálmodnak Magyarországon, megvalósítható lenne, mert ugye a Városliget lenne az, amir egyébként, te, az Orbán kormány, vagy a magyarok, ami a legfontosabb lenne, végre úgy lehetnének büszkék, hogy ami a rendszerváltozás után egy olyan produktumot illetne, eh, ahol, eh, ahogy szokták mondani, ikonikus épületek jönnek létre, és két épületről feltételeznék azt, hogy az ikonikus lenne, az egyik ugye a Néprajzi Múzeum. A nem a Magyar ma Zeneháza. Jó, a legyen a Magyar Zeneháza is, de azért nagyságát és... Jó, három, mondjuk a Néprajzi, igen, a Zeneháza, nem a kérdés az, hogy az, hogy ezeknek a megvalósítása mennyire egyszerű és mennyire bonyolult, nem fogja-e e, erodálni vagy eliminálni azt, hogy ezek tényleg ikonikus épületek legyenek? Az, hogy a, a, a megváltozott az, a, az az épület, amire utaltál, az nagyon sok belső tartalmi határidős funkcióeleme volt, tehát az tényleg nem az épült meg a végén, mint amit a tervező tervezett. Itt. Azt szok megépülni, nekünk a főleg a belső ö, ö, funkciók harmonikus megosztása miatt kellett, kellett ez a hosszú tervezési idő. A építőiparnak pedig, úgy mondjam, az, tényleg az a dolgunk, hogy közösen a kivitelezővel, a kiválasztott majd nyertes kivitelezőkkel, vagy majd a nyertesekkel azt hozzuk létre, amit a japán tervezők megterveztek. Ez, ez is volt fontos, ez a hosszú folyamat, hogy a, most a végleges kiviteli tervekben már olyan, olyan megoldások születtek, amelyeket hát, minden valószínű fejt is jó reményel bizony a magyar építéppel is megfordulni valósítani, és létrejönnek azok a különleges dizájnú, valóban ikonikus nevegyépétek, hogy összeségben azt mondhassam, oda, valóban oda menni látogató, hogy magyarban tűrfagy, hogy hú. Még menni, két mert, dologról szeretnék beszélni, az egyik a szűkabb hazád, az a Szép Művészeti Múzeum, amelyek az átadását látható módon nagyon élvezted, csak érthető, az a te lakásod. A másik pedig a titulusod. Ugye ennek a területnek te voltál a miniszteri biztosa, aztán lett hirtelen vagy nem hirtelen kettő, aztán a kormányváltás után nem volt egy se, és most, amikor ismét szabályozták ezt a 22. 2018. november 9-e JEMI utasításban, akkor ismét egy miniszteri biztossal számol ez a projekt. Persányi Miklós az szónak ebben az értelmében olyan, hogy a Mór megtette kötelességét, a Mór mehet, vagy pedig ezt az Emmitől kell kérdeznem, mert ilyen ügyekben nem óhajtasz megnyilvánulni, miért lett a kettőből ismét egy? A feladat nem veszik el, hiszen az előtt is, mielőtt Miklós belépett biztosként, ugye, a, ugye a park zöldszületek feladatai hozzám tartoztak, most ismét hozzám tartoznak. Az biztos, hogy egy olyan időszakban, ö, hogy a biztos, amikor ez különleges hangsúly kapott nyilván közérményben, stb. A, ezt, ezt, ezt, a Ligás Park fórumok belép, sorozata. Így van, ő ezt, ezt, ezt hirtelen professzionálitással végeztem, nagy adással úgyhogy ez, hálás vagyok neki, és nyilván leszek is nekünk, tovább is kivel a kapcsolatunk, de tovább is részt vesz, tehát egy csomó munkában nekünk, és hát ne fejtsdjük az legfontosabb része emelkedik a biodromnak a fantasztikus kupolája, tehát nem sok változik, az mondom, a kupolái, a kupolája így van, ez valószínűleg annak a jelen, hogy valóban ezek, ezek gyakorlatilag elvégzett feladatok, annak az alapján fogjuk kivitelezni a, a, az egész zöldfeti megújítást, amit a Miklós vezetésével kidolgozott a város Ligedzője. Egyébként ugyanaz az alanya, és a végrehajtó alanya az Miklós alatt is, az időszak alatt, sőt, hát ugye az ő vezetésével, irányításával a város Ligedzője, ők dolgoztak érészeteket, csak így ez a jövőben is. Tehát ez, ez érdemben nem változik. Azt szeretném megtudni, hogy a jó munkád elismeréséül, vagy miért kaptad meg az Operaházat, az Erkel Színházat és egyáltalán? Az elkezd, azt a hogy készen Istennek ez a nincs dolog itt a, a, az Eiffel uh, csarnok kint, a, a, a, az, az a Igen. nagy próbacsarnoka. A, azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy itt a Városliget a, a, a, a megvasítás során most már láthatóan egy olyan professzionális, munkatéző olyan erőteljes csapattal fejlődött, amelyik képes ezt el, elvégezni, az egyértelmű, ez nyilvánvaló a jó, Én nem akarok én a szakszervezetük jó. lenni, nem is állna nekem de, de, de, de nem a, de nem nem jól, a munkabírások nem. határára fognak érkezni akkor, hogyha az operaházat is megkapják? Így, ugye itt az a fontos, hogy ők, egy, ők azt tudják, most már láthatóan hávisnek nagyon jól, hogy hogyan lehet egy hogy, hogy a kezdetektől a végi úgy előkészíteni megvalósítani, végigkísérni, hogy abból jó vélemény szülesen, mondom, ebből már megszerűeket lehet látni a városliketben. Azt gondolom, ez, ez a bizalom volt az, hogy az operaháznak, ami szintén a magyar kultúrának egy kémelt fellegvára, tehát egy, egy nagy, nagy létékű utáns fejlesztés, hogy ezt kerüljöm, De abból nem, nem volt konfliktus, hogy adak addig volt főnöke, és onnantól kezdve nem ő volt az, ha nem te? Mármint kinek a főnöke? Műsor, hát de ennek a munkálatnak hiszen ez nem Az operaházról. Igen, igen, igen, igen. De mi a Silvesteret kiválam megbeszéltük. Nincs ezzel gond. Tehát mi, a, ő a megrendelő, az operaház és az operaház főigazgatója. Tehát ez a pozíció nem változott. Így gyakorlatilag az volt, hogy egy olyan lebonyítós szervezet kezébe kerüljön, amik ezt professzorsként. Jó, hadd Én beszéljen belőlem, az ördög, az iparművészeti múzeumot nem fogod megkapni? azt hogy ki mit kap meg a... Ugye az látható, hogy az egész magyar ö, ö, ö, közigazgatás szervezében elég jelentős mozgások vannak, és sok racionalizáló és van, még én látok is egy jó párot előre, és nyilván előbb-utóbb majd realizálódnak. Jó, tehát, tehát a lehetséges, is, oké, okay. akkor azt de, kérdezem, tőled tartal... tehát, nem, Igen? Csak azt mondjam, hogy nem arról volt, hogy bárki bármi jelentkezett, úgy döntött a minisztérium, hogy észrevenek látja, hogy ez így kerülne. A mondom, az operális érdekeinek legnagyobb a figyelme. Ja, Tehát az ember ez, ez egyszer elköszön a családjától, aztán évek múlta hazamegy. Azt kérdezem tőled, hogy a te dolgod de vagy kinek a dolga a fővárosi nagycirkusz területét, új területét megtalálni, hozzátéve, hogy annak is lesz majd egy biztosa, de azt még nem nevezték ki, az egy több körös dolog. Talán majd Fekete Péter államtitkár úr lesz az, de jelen pillanatban nem lehet kijelenteni, hiszen ez nem történt. Meg. De mi lesz a nagy cirkusszal? Mi lesz a cirkusszal? A, a, ott van egy pár e, biztos állítás. Először is addig a, mindenképpen a helyén működik, amíg nem egyszerűen nem jelöldik ki az új terület, hanem még fel nem épül. Tehát a, a, a, ennek a működésnek a folyamatossága nincs veszélyben. A, az, hogy hol lesz a terüze, ez a kormány, nyilván az illetékes miniszterek, tehát akik az állami vagyonnal gazdálkoznak, a és felős miniszter, közösen kell, hogy is készítsen és találjon olyan területet, akár alternatív javaslata a kormány számára, bizony erre is születik. Erre nyilván az alapkoncepció, hogy egy Nemzeti eh, cirkuszművészeti központ hogyan jön létre ezt fekete jelenleg államítkár úr korábban a cirkuszvezető, vezető, ilyen igazgató, egy, egy nagyon impozáns és izgalmas, és egy nagyon reális és releváns eh, tervetetlen az asztalra. A kormánynak valóban ezt a döntést kell meghozni. Itt nem olyan egyszerű, hiszen van egy hagyomány, egy 140 éves hagyomány, amelyik itt a ligetben e, e, volt a cirkusz, és ugye a kormány pontosan látjuk, hogy szereti a hagyományokat folytatni. Azonban nagyon beszorított helyen van. Az a, az a lépték, amiben fekete feketletétek korábban igazgatóként megálmodta, az egy sokkal nagyobb lépték. Hogy ez itt a cirkuszban valósul meg, és a kiegészítőnek másút, vagy, vagy az egész másút, a kormánynak az a döntés kell meghozni, de mondom, nincs veszélyben a církusz működése, addig fogok okay. a 2019 církusz. nyarán mi lesz átadva a Szépművészeti Múzeumban? 2019 nyarán ugye elindult a leköltözése a magyar régi mesterek közül, ugye a barok már nem van, de a gótika reneszánsz, a nagyszerű szárnyasoltárok is visszaköltöznek a szépműben, tehát a régi magyar gyűjtemény egészen 19 dedekára második felé ráthatható. És ami a fontos, még ugye a, jelenleg a 16. századig van meg a nemzetközi mesterek anyaga, 17-18. századdal ez is teljesé válik. Tehát ez a két, a magyar, a gótika, a reneszánsz, illetve a nemzetközi barok, hogyha most így képződik, akarom, időszaka, kerülnék átadásra, jellegéig átadottak nála. A jövő zenét fogom eljátszani, ha készen lenne a Nemzeti Galéria, akkor a nagyszabású Rubens, Greco és Szezán kiállítás ott lenne, vagy a szépművészetiből? Nagyon egyértelmű az elhatárolódás, és ez nem nemzeti alapú, hanem a még a megfelelően a magyar mesterek is szatérték a de dennyire az épület, ugye nem lett nagyobb a gyűjtemény meg gyarapodott. Tehát a régi mesterek, a régi mesterek az 1800 as évek elejét, 1700-as évek végéig tartja számon ezt a kort. Tehát addig nevezik régi mesterek időszakának, tehát a magyar és nemközi anyag az 1700-as évek végül szép műben lesz. Ezért alapvetően az 1700-as évek végéig alkotott mestereknek az időszaki kiállításításot láthatjuk majd. Tehát amiről most beszéltél, azoknak a nagyobbik hányada az a szép műben lenne a jövőben is, és a 19. századtól kezdve alkotott mesterek mozgalmakat fogja bemutatni az új nemzeti galériának. A nemzeti galériának hihetetlen sikeres kiállítása volt a Frida Kahlo. Úgy tűnik számomra, hogy a, a, a Lucian Freud és a Francis Bacon kiállítás ehhez képest csalódás lehet. Nem, egy csöppet sem csalódás, sőt, ugye azok a számok... Mindig is mondtam, hogy ott csak az egy 45.000-es látogató számot várunk. A Frida-nál nyugodtan lehettünk. ennél sokkal optimistábbak, nem a számokat, nem optimistábbak, a számokat. A a Frida a világszár, Beaconfajd is az, csak idehaza még sajnos, nem az. Már a 40 es szám is azt fogja mutatni, óriási. És igen, ma egy magyar kortárs, kortárs jellegű, ugye a 20% i második szerintem. A Frida kelló az, az végül is nyeres, Buszett. Csak azt szeretném mondani, hogy a, tehát az, hogy, magyar, hogy néhány ezer ember látogat rendszeresen kortárs kiállításokat, ez a szám, ez egy nagyságrenden nagyobb, sőt, akár kettővel, tehát az volt a szándékunk, hogy Ezeket a világhígye mestereket folyamatosan a kortárs Oké, rendben, de amíg a, a Frida nem lehetett jegyet kapni, a Francis de. Bacon kiállítás ezzel a veszélyel nem fog, szerintem. Természetesen, még egyszer mondom, mások a célkitűzések, nem lesznek kortárs művészek azonnal világnak. ez egy hosszú tanulási folyamat, ebből mi is kivesszük a részünket, még messze van a vége. A Frida Káló összességében nyereséges volt, vagy nem tud egy ilyen nyereséges lenni, mert akkor a befizetés azt gondolom, hogy enyhe, még a számolás pontosan nincs meg, de enyhe nyerességet fogod a tudat hozni, ne el, ugye ha mindent beleszámolnánk a, a múzeumi személyzet költségét, is, amit folyamatosan föntart az állam, és rávetítenénk egy kiállításra, akkor gyakorlatilag nagyon nehéz a nyeresség, de itt azt gondolom, egy ilyen 200 látogatószám fölött már nyertességzolítás. Milyen hát fantasztikus kurátorokkal rendelkezik egyébként a múzeum azt akkor lehetett tapasztalni. Én nem vagyok egy ilyen szempontból, gyakran kurátorokkal találkozó valaki, hogy amikor a szépművészeti át lett adva, és szinte minden teremben megszólaltak a kurátorok, akkor az ember azt gondolta, hogy kiállításra csak akkor megy, ha kurátorokat hallgathat. Egyik legnyűgözőbb volt, mint a másik. Én alapvetően azért a az emberét lelkésettem, akinek elfelejtettem a nevét, elnézést, aki a Leonardo da Vinci teremben beszélt. Zoltán, egész értetlen volt. Egy dolgot kérdezek tőled még, amely nagyjából olyan volt, mint a faátültetés, meg olyan volt az egész, mint, a, mint az ellenzéki sajtónak a ligethez való viszonyulása. Ez a szép, de megtaláljuk benne azt, ami kivetni való. Én nagyon nehezen. De iszonyatos neheze, január 1-én 16 óra 50 percre tudtam jegyet venni a Kunsthistorische Múzeumban, a Breuhel Bruegel megfelelő rész aláhúzandó, hogy, hogy kell kiejteni. Az a bizonyos kép, ami a matjányi örökség miatt végül is, vagy ott egy vitatott joghelyzet miatt nem tudott elmenni, de a legkülönbözőbb újságok verték el rajtad a port, hogy hát ez milyen ciki, hogy ott van egy kiírás, mely szerint ez a kép, ez azért nincs itt, mert a szép művészeti nem engedte, az végül is a saját szavaide elmondva hogyan szólna. A fontos, hogy még a rezuméje, akkor ott a szinte magyar, valamennyi sajtó megjelenség Magyarországon, még az általában a célzott leginkább leghosszabb és nem a legkritikusabb index is azt mondta, hogy jól tette a kormány, hogy ki ezt a képet. Valóban meg volt annak a veszélye, hogy olyan Jelenleg is van bejelentés erre a képnek tulajdonosi pozíciójára Ausztriában várható is volt, hogy újabb is kell Be nem látható jogi folyamatok elé kerültünk volna, és ha nincs Magyarországon, akár a kép tartósan is kimondhatott volna. Ezt a veszélyt nem vállalhatta a magyar állam. Uh, nyilván ezt egyébként a koncses múzeum vezetőség is beláttat. Hát természetesen készültek rá, nagyon szerették volna, hiszen egy fontos mű, kiemelt mű az életnézen belül. Uh, de hát Jelenleg is köszönöm, van bárki Budapesten megtekinthet, és remélem hogy elég utóbb nyugópontra kerül a, a tulajdonosi kérdés. Annak a kiállításnak működés. a költségvetése, a te legdrágább kiállításodnak a költségvetését veri, vagy nem veri? Ezek, ezek az árak. Nyilván a, a osztrák. Hozzáté, hogy el kell, hogy mondjam, és ezt mondtam a Györgyavisnek is, hogy elképesztően pozitív élmény volt. Az nem is nincsenek rá szavak. Ugye én nem tudtam bejutni erre a kiállításra, mert nem volt előtte jegyen, fogalmam nem volt, hogy ez ennyire látogatott. De a Monet kiállításra be lehetett jutni, és ott minden második magyar volt. Tehát az, hogy mindenki a Mária Hilfe megy, utána vagy előtte az lehet, de én ennyi magyarral külföldi múzeumban még életemben találkoztam. Hál' Istennek, ez tényleg számos tapasztalat, ha, ha a Bécsi, mondjuk ilyen típusú nagyjárás, hogy nagyon sok uh, magyar hangot hallani. A, szívesen járnak a Magyarok Múzeum, a Bécs tulajdonképpen közel van, uh, tényleg két-három óra vonattal autóval eljutni, és elmennek az emberek múzeumba. Ezt ugye mi is tapasztaljuk, ha mit csinálunk ilyen akkor hogy is eljönnek ez a párszáz ezer ember, eznek egy jó része hajlandó és megmozgón, ez egy régi tapasztal. az egész magyar múzeumi így végül, is így valamikor, hogy hát van nálunk egy százes közönség, akinek nem csináltak a magyar múzeumok másfél figyelő kihelyet. Hát meg igény van, a azt, azt kérdezi, hogy sokkal van, van. nagyságrendileg többek kerül? A, igazából nem, nyilvánvaló egy, egy nyugati személyzeti költségek a magyarhoz képest az Általános sárszímon azért nálunk alacsonyabb ez Valamennyivel olcsóba teszi, de mivel a legtöbb árat nekünk, a biztosításokat, szájtásokat, nyugati járszómalan kell fizetni, nem. Ezek gyakorlatilag a nagy kiállítások, ezek egy-két millió euróni költségbe kerülnek, ezek átszámítva a forintban nálunk is hasonló nagyságrendőek. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást, hajra! Nagyon hogy is. A hallottak. <Szorítás> We can do it, whoa, whoa, whoa. Yes, we can do it wrong. Yes, we can do it wrong, wrong Yes, we can do it one wrong Despite repeated warnings Our dangers up ahead. Well, the captain wasn't listening Intermontado reggelt, uh, Szükséges esetén kaphat beszélgető partnert, egy korábbi beszélgetésünknek van felújított változata. November 19 -e, Újpesti hírmondó. Szíkesgyűlő, Újpest utolsó szeglete, ahol még nincsenek Szilárd burkolatú utak. Nem mondhatja, nincs itt előjáték, mint a... a ugye ez egy nagyon fontos dolog a szexben, de itt most ugye csúszásban is vagyunk, úgyhogy in szeres. A székesdűli újpest utolsó szegleteval még nincsenek szilárd burkolat utak. A kérdés megoldása mai napig várat magára. Az ott élő újpestiek újra és újra kérik az utak 21. századnak megfelelő alakítását. Emlékszem, amit mondott, majd eljutunk oda is. Összetartó közösség, az övék egyesületük is van, tartják egymással a kapcsolatot. Történt ugyanis, hogy az őket is érintő szabályozási terv előkészítésének meghirdetett időpontjára megjelentek, és tudni szerették volna az útbutkat kérdésére az önkormányzat reakcióit. Megnyugtató válasz sem akkor, sem azóta nem kaptak megalázást, annál inkább. Az önkormányzattal szerződéses viszonyban lévő civil rádió adásában, a civil rádió egyáltalán nincs szerződéses viszonyban az újpesti önkormányzattal, én vagyok, de körülbelül úgy mondják, mint a többször. Köszönöm büntetett előéletű fiala János, tehát ez komolyan mondom, tehát tényleg, tehát ha rám bizonyítják azt, hogy én mennyi dolgot hallgattam el ezen szerződés vagy együttműködés keretében, de olvasom, az önkormányzata a szerződéses viszonyban lévő civil rádió adásában a fideszes polgármester, tehát nem polgármester, hanem fideszes, én meg a civil rádió meg szerződéses viszonyú, ezek ilyen jelzőszerkezetek, Később nem mondok ilyet, wintermont Zsolt osztotta meg gondolatait. Először is azzal sértette meg az ott élőket, hogy célzott arra, hogy mintha egy helyi vállalkozó ösztönzésére mentek volna csak el az őket is érintő hivatalos közmeghallgatásra. Ezzel megkérdőjelezte azt, hogy az ott élők felnőtt állampolgárok lennének, akik szeretnék tudni és részt venni a róluk szóló döntésekben, ahogy korábban is. Így hangzott el a fideszes polgármester, itt ahogy írva, Fideszes polgármester állítása. Most valóban fölkerekedett 20-30 ember, azt is tudjuk, hogy nagyjából miért? Mert van ott egy vállalkozó, aki úgy akarja a saját ingatlanját hasznosítani, jelentős fejlesztésre, hogy hozzá a kötelező közötti kapcsolatot kívánja építeni. Legalábbis. Ez az erős vélelmünk ennek egy részét írásba is adta, és ott ő kvázi felheggelt ezt a néhány embert, vagy van egy ilyen olvasata is a dolognak. Ez a olyan kis helyi sorosozás, írja az újpesti Hírmondó, nyilván a helyi Soros György küldte az állampolgárokat, nem maguktól mentek, nem csoda, hogy az érintetteknek ez igen rosszul esett. Ráadásul az egyik már 28 éve ott élő lakos beírására Fideszes Wintermontás volt, olyan egyfolytában Fideszes, tehát olyan, hogy volt, hogy nincs Fideszes, de Kurziváltan is van szervezve írónak A stílusából és fogalmazásából is látszik, hogy nem a barátunk, abban az értelemben, hogy problémája van, a székesdűi úth úthálózattal. Azaz, aki nem ért egyet mindenben fideszes polgármesterrel, vagy csak felemeli a szavát. Valamely kérdés mellett meg nincs megoldva az egyszerűen nem a barátjuk a stílus maga az ember, ez a válasz igen árulkod a jelgi fideszes polgármesterre nézve. Utalt arra is a polgármester, hogy az ott élők jobb módúak, és kihasználták a helyzet, amikor építkezte. Azt mondta, hogy kihasználva az építési szabályokat elkezdtek egy ilyen 230-400 méteres családi háza épülni, úgy, hogy semmilyen alapinfrastruktúra nem volt kiépítve. Elismeri Vintelmantel, hogy a rendszer kiépítése csak pénzkérdés, és azt is, hogy amikor költségvetés van, akkor nem csak én, hanem a kollégák is hátrább sorolják azaz az önkormányzatnak nem prioritás Újpest utolsók is városrészek, ahol még szilárdburkolat út és elkülönített rendszer esővízgyűjtő csatorna rendszer sincsen. A Sikesdűlőiek felháborodtak a polgármester szerintük megalázó nyogle magatartásán úgy értik megalázták őket. Megalázta őket Wintermantel Zsolt, valamint a helyi Fideszes városvezetés másodrendi Újpestieknek tekinti őket. Közben Varju László, Újpest országgyűlési képviselője levélben fordult Szatmáris Kristó, Budapest Útépítési program koordinálására feles miniszter biztos hogy de az már legyen Szatmári Kristóf gondja, neki egyébként is vannak most gondjai. Egyetlen kérdésem van, hogy szerintem ő a tanítványom volt, akire múltkor is hivatkoztam, hogy ő tett. Kőszegi András persze úgy, hogy előbb ön most reagál, de hogy felhívhatom-e, hogy egy fantasztikus párbeszéd jöhessen létre önök között. Ha nem veszi rossz néven, akkor én fölhívnám őt, de először persze meg fogja hallgatni ő is, hogy hogyan reagál az újpesti hírmondó szövegére. Megtehetem? Természetesen. Jó. Ezt most nem lehet felvenni, mert önöm van, és azt tanultam a fizikában, hogy egyszerre egy helyen nem lehet két dolog. Kis türelmét... A fogja 06. Isten. Hmm. Kis tűröm. János lett? nem így már jobb. Olvasom külszegi András legutóbbi beírását a Facebookon. 1980 óta élek Újpesten, éppen 28 éve lakom ezen a részen, ahol még mindig nincsen az utcában se járda, se esővíz elvezetés. Se útburkolat, legalább 20 éve próbálkozunk az önkormányzatnál, nehezen hiszem, elpontosabban van, nehezen értem, hogy az újpesti polgármester ezt nyilatkozta a civil rádióban, aki 20-30, és az igen, amikor a honfoglalók idejöttek, ezt lóháton tették, ez is egy tudott helyzet volt, mit keresnek most a szolgálati gépkocsikben, kezükben a mobiltelefonnal polgármester úr, miért nem maradt ló háton. Egyébként fejben láthatóan maradt, mert ez ügyben igen magas lóról beszél. Hát ezt majd meg fel kell tartani a beszélgetés után is, mert ugye én most már, ugye mi elég régóta ismerjük egymást kországi bár régen találkoztunk, a Budapest Rádióban dolgoztunk együtt, most már emlékszem, és a, a Wintermantellel pedig az elmúlt években ismerkedtem össze, de velem még nem beszélt magas lóról. Én felolvastam a teljes újpesti hírmondót és arra reagál előbb a polgármester úr, aztán pedig köztetek illetve önök között, mert hogy Wintermantel úrral nem tegeződöm, jön létre egy beszélgetés, és szegény a tilára még egy kevés idő marad, de velem majd a jövő héten pótolom azt, amire már nem lesz idő. Akkor következik az első fejezet, reagálás az újpesti hírmondóra. Elmondja Wintermantel Zsolt, fideszes polgármester. Csalódást fogok okozni. Mert én azt gondolom, hogy a civil rádió hallgatói és annak műsorvezetői, a Kejfely műsorvezetői is sokkal magasabb színvonalon űzi az újságírást, mint hogy egyébként, ha már ezt az egészet felolvashattuk, mindenki helyre is tudja tenni, hogy a jelzőszerkezetek, a fogalmazás, a tények elfertítése, hogyan és, hogyan és miként szeretel ebben a, a, a valamiben, vagy izében, ugye, ha már a Kejfely vagyunk. Úgyhogy én nem fogok reagálni az újpesti hírmondóra, viszont nagyon személyesen beszélgetek, köszönjú úr megvan a felhívás keringőre, adást, ősz. Tiszteltem polgármester úr, sajnos mi, mi sem ismerjük egymást, nem volt alkalmunk még találkozni, beszélgetni. Én nem minősítgetem, alapvetően még hogyha a magas lóról beszélt is, valóban én írtam ki. Tehát a, a jelző szerkezeteket, hogy János említett, én ezeket hagynám, jó? Tehát én Újpesti, mondjuk úgy, hogy Lokál Patríóta vagyok. Egyébként 2000-es években újpestét média díjjal rendelkezem, amit az önkormányzattól kaptam, tehát én magam is fontosnak tartom Újpest fejlődését. Senki nem mondja kétségbe azt sem. Tehát itt egy konkrét helyről van szó. Egy Újpestnek ugye a szélén lévő település rész, mint egy öt utcában, és valóban 20 éve igyekszünk azon, hogy egy normális, szilárd útburkolat legyen. Ez mindenféle jogi, közpolitikai, gazdasági dolgokkal idáig mindig elhárították, és egyébként releváns, valóban értelmezhető választ még nem kaptunk. Én azt gondolom, és meggyőződésem, hogy ez egy politikai döntés kérdése, és nem Fidesz politikai, hanem Újpest közösségi döntés kérdése, vagy városvezetési döntés kérdése, hogy 2018-ban egy budapesti kerületben, egy világvárosnak egy részén van egy járható út, ahol ha esik az eső, már pedig szokott, mondjuk lábon nem lehet kimenni az utcákból. És, uh, egy, elnézés, egyre rosszabb a vonal, eddig is nagyon-nagyon halk volt, értettem eddig mindent, de most egyre Bocsánat, jobban én, ö, nem meg sem mozdulok, mert próbálok. Oké, oké, okay, okay, most egy ö, picit jól, köszönöm. Ö, tehát, hogy ö, a lényeg az, hogy mindenféle indokokkal lehet elutasítva. Számomra meglepő volt az, hogy például a legutóbbi lakossági fórumon, amelyen magam is részt vettem, mi megdöbbenésüknek adtak hangot az ott lévők, mármint a hivaszra részre ott lévők? Hát, hogy ők nem gondolták volna, hogy itt ennyi ember el fog menni egy lakossági fórumra, úgyhogy már ez is sem magában csodálatos. Tehát egyszerűen nem értem, hogy mindenféle jogi dolgokra hivatkoznak, miért nem lehet itt szilárd útburkolat, mert itt nincs jogilag rendezve itt a, a néhány utca. Miközben az senkinek nem jelentett jogi problémát, hogy itt legyen UPC, Telekom, csatorna, gáz, egyebek. -e Tehát a polgármester. Én abszolút értem, azt mondta, hogy főszerkesztőr, hogy rövid az lezzet, időnk lezzet, ezt, is, hosszú lesz a válaszom. Egy, egy, egy, egy, egy, egy dologra, egy, dolog, egy dolgot szeretnék kérni, másnap ez, egy dolgot szeretnék kérni, főszerkesztő nem szeretnék lenni. <síl> <géri> Megvan ez, meg ez a főorvos, az professzor, az orvos, az főorvos, az adjunktus, az nem tudom micsoda, ő is van elve, ez a főszerkesztőr, ez köszönöm szépen. A nekünk, hogy kevés az időn Egyrészt ugye valószínűleg akkor nálam sokkal jobban ismeri székérdülő történetét, csak hogy messzéről induljunk. Ez a terület hát egyébként korábban... Egy másodperc türelem még annyira nem hagy bennünket a tatár, majd akkor elnézést kérek az ugitól, tehát durván 20 percünk biztos van. Ó, hát akkor ez nem, nem, nem... Tehát, hogy annó még ugye, mivel ez Budapest legszélén volt a refesek, tehát azok, akik Budapesten nem tartózkodhattak, ez az ő helyük volt, én is végeztem nyomozást. Ez egy polgármester úr, ez ízlestelem, bocsánat. Most, bocsánat, én, most, arról van szó, hogy jól, akkor te... beszélgetünk. Ez a tényleg, okay. hozzátartozik, mert hogy egy kis jutatkozom, most, bocsánat, éve, 30 évvel a itt, és nem találkoztam itt trafessel, tehát ezt a ezt a. Uh, hogy is mondjam, áthallásos megjegyzést uh, ezt képélem, De ezt öngoli áthallásosnak, tehát most e e e erről beszélgethetünk, eszelelés. személyesen bejöhet a városházára leülhet azokkal a kollégákkal, akiktól én ezt az információt kaptam, tehát most ezen, ebben most tényleg nem menjünk bele. Az egészen biztos, hogy ha most be nincsen ott szilárd burkolat ezen a területen, akkor valószínűleg korábban sem volt. Tehát az, az az állítás is igaz volt, hogy korábban itt úgy épültek meg akár mekkora és akár minőségű házak, hogy nem volt csapadékvízelvezetés és nem volt szilárd ja, Ilyen szempontból ez itt szolgáltató, de most én is végighallgattam, hogyha. Tehát, akkor mi legyen a menet, fiala úr? Hogyan dönt? Szeretném hallgatni. én ugyanúgy hallgatom önöket, mint az összes többi hallgató. Nagy két hallgatom, polgármester. Úr, De hát a lényeg az állítani. az, és akkor, akkor térjünk vissza a a jogi helyzetre, mert hogy nem jogi csűrés csavarás van, meg nem meg helyzet, meg nem oldása, és, nem, és amikor azt mondjuk, hogy hátrában sorolva, az azért van, mert hogy jogi problémák vannak mind a mai napig. Nyilván ön is tudja, hogy a székesdűlő sor közigazgatásilag Dunakeszi területén van. Tehát azok az ingatlan tulajdonosok, akiknek a kertkapuja a székesdűlös sorra nyíl, azok Újpestán laknak, de ha kinyitják a kertkaput és kilépnek, akkor Dunakeszi közigazgatási területére lépnek ki. Mivel a székesdűlös sor van a legmélyebb részen, tehát a csapadékvizelvezetést csak akkor tudjuk megcsinálni, ha a székesdűlös soron is meg tudjuk csinálni a csapadékvizelvezetést, mert hogy utas vagy nyíltárkos, megoldást nem lehet csinálni, mert ugye a, a csápos kutaknak a védett övezete van itt, tehát itt csak és kizárólag zárt rendszerű csapadéküzelvezetést lehet megcsinálni. A székesdülő sor, bár fizikailag, ugye hogy az előbb mondtam, Dunakeszin van, és fizikailag útnak látszik, vannak olyan területei, amely magántulajdonosok, az építőipari vállalkozások tulajdonában van, tehát ott egy kisajátítási eljárást kellene kezdeményezni, de a kisajátítási eljárás csak és kizárólag a közigazgatásilag érintett önkormányzat tudja lefolytatni, tehát Dunakeszinek kellene kisajátítani ezeket az ingatlanokat, illetve ingatlan részeket. Főt, ugye, ha itt ilyen jól szervezett egyesület van, már pedig igen, és azért is furcsánlom, hogy semmilyen érdemi tájékoztatást nem kapnak, legalábbis ez volt az állítás, Hisz most talán, nem akarom rosszul idézni, de ráne Oszkár úr, aki ennek az Egyesületnek valamilyen elnöke vagy elnökségi tagja, a Rádi Alpolgármester úrnál rendszeresen járt, nem tudom hány alkalommal, és folyamatosan egyeztettek is, sőt, a lakók más képviseletével vagy delegációjával is. Sőt, néhány évvel ezelőtt, bár ugye utat nem lehetett építeni, mert az új szabályok szerint szilárd utat csak akkor lehet építeni, ha csapadékvizelvezetés is megvan. Egy úgynevezett ilyen mart-aszfaltos, ilyen ideiglenes valamit, ami azóta nyilvánvalóan tönkre ment, mert az nem egy rendes szilánt útból út. Ezt is megcsináltuk azért, hogy valamilyen szinten a hatályos jogszabályi keretek között próbáljunk javítani az ott élők életminőségén, vagy a közlekedési minőségén. Ráadásul most nem tudom, melyik útta még, amely már a mi területünkön van, ezért most elnézést kérek, nem készültem. Ott is van egy olyan út, amely 12 vagy 16 darab magántulajdonosnak a telke tulajdonképpen, tehát ott jelenleg is zajlik, tehát az önkormányzat egyeztetést végez az ingatlan tulajdonosoknak a tekintetben, hogy ezt a jelenleg is útnak használt, de az ő tulajdonukban lévő telekingatlanból az útra eső részt, azt az önkormányzat meghaphassa, hogy utána kialakíthassuk rajta a telekfőnyvileg is a köztörületi besorolás, tehát hogy egyáltalán útépítési engedélyt lehessen kapni. Tehát itt számos olyan jogi probléma van, ami miatt soroljuk hátra, nem azért, mert nincs persze, nyilván háromszor, meg ötször, meg tízszer annyi pénzt is el lehetne költeni útépítésre, útfelújításra, vagy járdafelújításra, járdaépítésre. Nyilvánvalóan ez mindenhol, Újpest minden részben jogos igény, de jelen pillanatban nincsen lehetőségünk építési engedélyt szerezni az útra ezen jogi problémák miatt. Ezen jogi problémák egy részét. Tudjuk orvosolni, és folyamatban van, másik részét a Dunakeszi nélkül nem tudjuk megtenni. És bár én személyesen többször beszéltem és egyeztettünk polgármester úrral, kölcsönösen nem tudtunk dűlőre jutni. Nekik is vannak más ügyeik, mert ugye Dunakeszi nem csak Székesdűlőnél határos Újpestel, hanem például a, a külső Szilágyi út mentén, ott a kis vasúti kapcsolatban ott is vannak, hát nem vitáink, de de kölcsönösen nem tudtunk még megegyezni, mert mindenki nyilvánvalóan a jogszabályok keretén belül a saját városának, vagy településének az érdekét nézi, és nyilván mi nem fogunk jelzőlámpás csomópontot építeni. Dunakeszinek vagy Dunakeszi részére, és Dunakeszi sem akar utat út, építeni Újpest részére, lehet azt mondani, hogy itt akkor most mit szórakozzunk meg, mert nem oldjuk meg holnapra a dolgot, de jelen pillanatban a kisajátítási eljárás sem olyan, ami, ami, ami egy-két nap alatt lezajlik. Tehát itt, ha most rendelkezés állna annyi pénz, amennyit csak akarnánk, akkor sem tudnánk építési engedélyt szerezni, mert jogilag nincsen olyan köztörület kialakítva Újpest tulajdonában, ahol ezt meg lehetne tenni. Sőt, és akkor ez egy újabb rossz hír, mert ugye a kormány 10 milliárdos keretet különített el kifejezetten Budapest közigazgatási határán belül szilárd burkolató képítésére építésére. Erre a pályázatra mi be fogjuk nyújtani a pályázatunkat, de formai okok miatt, mert hogy a pályázat azt mondja, hogy Budapest közigazgatási határán belül lehet ezt a forrást felhasználni, mivel a székesdűlő sorra, hogy kezdtem, és akkor keretes szerkezetbe foglalom. Dunakeszi közigazgatási terén van, tehát formailag nem fog megfelelni a pályázatunk, de természetesen beadjuk, hogy jelezzük is a közigazgatási rendszerben is éreztessük ezt a teljesen nonszensz helyzetet, hogy újpesti polgárok úgy tudják elhagyni a saját ingatlanaikat, hogy Dunak eszére lépnek ki. Pont. Jó, hát a, csodálatos volt. A akkor néhány dologra reagáljak. Az utolsó mondatával teljes mértékben egyetértek, hogy nonsens hogy újpesti állampolgároknak így kell hagyni az ingatlanokat, úgyhogy ebbe már is mindjárt közös platformon vagyunk. A, de azt tudja, bocsánat, a, és én vágok bele, de azt tudja, hogy nem Újpest fogja tudni megváltoztatni a közigazgatási határokat, az parlamenti döntés, és még, ha jól tudom, a rendszerváltás óta, nem akarok butaságot mondani, de a rendszerváltás óta Budapest közigazgatási határokat, még kerülethatárokat sem módosított a parlament. 1990 ez, óta. Nagy szerint, tehát akkor tulajdonképpen, ha jól értelmezem, polgármester úr szavarítok, a tulajdonképpen itt a be is tudnánk fejezni, mert hogy teljesen meddő, a, a, mi a önáltal is uh, jogosnak ítélt uh, igényünk, és önáltal is uh, nonsensenek nevezett helyzet. Uh, továbbra is állítom, hogy azért ennél nagyobb dolgok is megoldottak már ebben az országban, hál' Istennek, és uh, Újpesten is uh, sokkal komolyabb dolgok is megoldottak már, úgyhogy uh, bízom ebben. Tehát néhány megjegyzés, Az, hogy bizonyos utcában, bizonyos uh, utcarészek uh, még mindig magánkézben vannak, a lakossági fórumon ugye minket tájékoztattak, ahol én személyesen ott voltam, hogy tulajdonképpen ez nem az önök dolga, ez az ott lakók dolga, és most azok. kinek a dolga? Az ott lakó az ott. Az otlakó itt lakóknak. akkor úgy bocsánat, pont ebben az utcában vagyok, most innen telefonálok. Tehát, hogy jó magam ezt megtettem, tehát jó magam így által mi ezt a jogi problémát a magunk részéről. megoldottuk, tehát de egyébként pedig nem annyira értem, hogy ebben nagyon aktívak lennének, de azt kérdezem, nagy tisztelt... De akkor bocsánat, az azért igazolja vissza, hogy, hogy, hogy zajlik a... a... A felajánlások, illetve a területek önkormányzati tulajdonba juttatásának a procedúrája ebben azért ugye visszajelzáson, hogy megerősítést kapok. Én nem tudom, hogy mi zajlik, én ezt jó néhány évvel ezelőtt saját magam megtettem, saját magam ügyvédeink. Oké, okay, okay, csak említem, hogy van, itt azt hiszem 12 vagy 16 darab telekrészről van szó, és van olyan telekrész, amelynek önmagában több, mint 10 tulajdonosa van, és ha csak egyet nem tudunk elérni, és nem írja alá a papírt, akkor megakad a folyamat. Jó, oké, okay, akkor most végigmondom, legalábbis veszek nagy és megpróbálom. Tehát az, hogy ezek az utcák, utca répek, ugye átívelő telkek, átnyúló telkek vannak, tehát magántulajdonban vannak, érdekes módon, hál' Istennek, mivel volt politikai akarat, és éppen mindig választások előtt voltunk, akkor soha nem szakta semmi gátját annak, sem jogi, sem fizikai, sem anyagi, hogy itt legyen egyébként csatorna, tehát az is gondolom, hogy kifut valahová, akkor vélhetőleg Dunakeszire megy az újpesti szennyvíz. Nem szabta gátját annak, hogy itt a, a, a földbe elhelyezzenek telekom, UPC kábeleket és gázcsöveket. Nem szabta gátját jogilag annak, hogy a magánterületeken egyébként itt egy hivatalos utca van, ami a személyigazolványba, lakcímkártyába be van jegyezve. Házszámok vannak, villanyvezeték van, közvilágítás van, ezek nagyon-nagyon csodálatos dolgok, 2018-ban ezek megvannak, és az a bizonyos aszfalt út, amiről beszélt, a Mart aszfalt, az a Forti úton, amit fölmartak az útferújításnál, azt ide szépen átfelicskázták, ez volt a legesztőbb és legolcsóbb módja annak, hogy aztán az Újpest újság szimodán megjelenthessen az az írás, hogy végre valóra vált az újpestiek, székesbülőjek álma, és végre sziláz út, modern sziláz út burkolatot kaptak. Na most tulajdonképpen sok helyen megoldják ezt a problémát, például nem tudom én, a biakolorral rakják le az utat, ami jobban elvezeti a vizet is, mint a mart aszfalt, ami most egyébként úgy néz ki, mint az előttel érő múrva, de most nem fehér, hanem szürke por A visszatérve a beszélgetésnek a legelejére, azt még egyszer határozottan és hangsúlyozottan kikérem magamnak, és vélhetően én vagyok az idősebb új lakos, de ez teljesen az utánpontjából teljesen mindegy valóban többet tudok erről de hogy ezt a folyamatosan hogy a refesek laktak itt típusú megszólalással kezdi polgármester úr a székesdűvelek kapcsolatos megszólalásait ezt határozottan visszautasítom és kikérem magamnak városi urbánis legendákkal én is tudnám kezdeni a beszélgetést de, de nem teszem, hiszen ő már többször jelezte azt is, hogy a szépségesülő témában hozzászólók mennyire minősíthetetlenek. Jó, tehát a a és a formai okok miatt az, hogy önök beadják, ez nagyon dicséretes, a, a pályázatot, de hála ugye ön már tudja előre, hogy ezzel utasításra fog kerülni. Tehát kérdezem, akkor a, tehát a kérdésem nagyon röviden összefoglalva az, hogyha az összes közműnek és mindennek, az utcaneveknek és mindennek, amit felsoroltam, nem volt jogi akadályos, jogi korlátja, akkor annak, hogy itt valamilyen típusú járható út elkészüljön. Mi az oka? Lehet ez egy biakolor is, amit hogyha adott esetben útfelbontás van, fölfeznek, visszaraknak. Tehát ez az aszfalt út, ez egy, szerintem egy ilyen szemkényvesztés volt, ez a Mart aszfalt út, aminek egyébként a felén él, már emulgáló szereket, ilyen szakmaiak is legyünk. Nem is már mert a, te a teherautó sofőr elmondta, hogy már a cél után a pénz, tehát ők már csak így vízzel lelocsolják, mintha, és kép van. Akkor kérdőleg, ez ugyanolyan normális legenda, ugye azért, akkor ebben megyünk. micsoda. Menjük, Hát az, hogy nem. akkor azt mondta a sofőr, hogy elfogyott a pénzt, tehát a sofőr nem, nem kezel pénzt, pénzt nem kezel keretet, nem csinál műszaki elszámolást, stb. Bocsánat, ezt uh, nekem, ez nem urvános legyen, ezt én kérdeztem ott tőle. Uh, Oké, okay, a... de azért a... azt gondolom, hogy egy útépítésnél, még ha, csak, ha csak idézőben ez egy martaszfaltos, szerintem a hiteles információ nem a sofőrtől származik. Azt de most akkor, de, ezt, ezt, oké, én az, fogadom, elég, hiteles, tehát, az, elég, az pont... elég hiteles, hogy ott a tartályban nem szert termékröcsköt. Igen, és mert lehet, hogy azzal számoljuk, hogy durván 5 percünk van a szint a szint még. Jó, 5 percünk van, akkor tehát még egyszer ezt kérdezem, én nagyon szívesen, bár én nem vagyok de nagyon szívesen polgármester úrral személyesen is uh, találkoznék, akár itt van egy pocsai a szélen, és akár... Nagyon uh, hallgatom, hogy a... a polgármester se közjogi méltóság. Ú, uh, akkor bocsánat, uh, itt akkor én... Jó, hát a, ez csak a tiszteletem frajdi elszólása lehetett, nem tudom. Tehát, hogy uh, mindegy, nagy tisztelettelő a polgármester tevékenysége irány, de ebben a témában nagyon komoly törés törésvonalak vannak köztünk. Tehát a konkrét kérdés... Szerintem nem, nem köztünk, köztünk van, a... bocsánat, nem köztünk van... De hát ne meg a, ő... a szándék, nincs meg a szándék. Forzás, De megvan a szándék, hát azért így. dolgozunk rajta évek óta. Az a válasz hát, hogy szülösen lehet... meg, hogy hogyan lehetod, csatorna hogyan lehetod, gáz hogyan lehetod. Így van. Hát már kérdéken... meg a meg fektetéséhez, meg, a, meg a, a nem kell építési engedélyt kérni. Azt én nem Jó, tudom, hogy akkor... a, a gázművek esetében a gázművek saját maga a hatóság, tehát az, hogy ők saját maguknak hogyan és miként, adják meg az engedét. Azt én nem tudom, az újpesti önkormányzat nem, nem fektetett gáz, az Újpestő önkormányzat, önkormányzat nem hozott be A csatornázásért gázért, és a csatornázásban, amit mi kifizettünk, annak idén lakossági hozzájárulást, mint uh, Székesgyűlön lakcime rendelkező lakók és állampolgárok, azt tartalmazta például az esővíz elvezetést is. Tehát mi ezt mondjuk tulajdonképpen már ki is fizettük egy húsz éve. Tartalmazott? Egy mit tartalmazott, megint nem hallottam, mit tartalmazott? Esővíz, esővíz elvezetést. Esővíz elvezetést már mennyiben én ezt jól tudom, tartom. Igen, az csak, csak az csatornál. az önök háza tetején keletkezett és az eres csatornából legyűjtött vízre vonatkozik. Itt pedig ugye az új jogszabályi ja, szerint nem az... Jönem az, szilárd... az utcán összegyűjtött vizet kell levezetni elválasztott rendszerű esővízgyűjtőbe, tehát mi nem építhettünk meg úgy utat, hogy az önök által megépített kommunális csatornáhálózatba vezetjük be a Szilárd út burkolatunk keletkező vizet. Én ebben tisztában vagyok, ezt én... Egy másodperc szürelem magamhoz ragadom a kezdeményezést, azt kérdezem, hogy én azt jól értem, mint elul, hogy azt mondja, független attól, hogy ezt a refest, ezt akkor elengedjük, hogy vagy jó, egy egy másra egy hogy ez most a konkrét ügyet nem érinti. A, az a kérdés, hogy valójában nem politikai és nem egyéni szándék kérdése az, hogy ott mi történik, hanem az az administratív gubanc, amiről ön beszél, az nem annak megfelelően hárítható el, hogy ön ott ke fideszes, szocialista, jobbikos, vagy pedig fialapárti. Én ezt jól értem? Én azt gondolom, egyrészt teljesen jól értem, ráadásul ugye 1990 óta van önkormányzatiság. 1990 óta nagyon hosszú ideig Derce Tamás polgármesterül volt a, a, a városvezetője, 2010 óta én. Ez alatt az időszak alatt a képviselőtestületek összetétele rengeteg sok módon változott. Hol az MDF volt jelentősség? teljesebb, hol az SZDSZ, MSZP koalíció, hol az SZDSZ és a város és derce úr mögé becsatlakozva, hol, hol mit. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez alatt az idő alatt soha, semmikor nem volt olyan uh, megoldás, vagy megfelelő pénz, vagy valami, hogy ezt nem tudták, vagy nem tudtuk 28 év alatt megoldani, akkor ott nagyon nehéz azt mondani, hogy politikai akarat, mert vagyok azt mondjuk, hogy Oké, okay, rendben év van. Alatt, a következő kérdésem az, én vagyok Kőszegi András, ott lakom, nem akarok elköltözni, ugyanakkor örülnék annak, hogyha az, ami az utak állapotát illeti, változna. Azt kérdezem, mivel lehet számolni, vagy gyakorlatilag az a válasz, hogy jelenleg az az, az, az, azt lehet mondani az érintetnek függetle attól, hogy az kicsoda, hogy ott a közeljövőben ilyen irányú változás nem következik be. Én annyit én a nem Mondjad, András, egy pillanat. Csak egy csak, hogy a polgármester úrtól még egyszer határozottan egy dolgot nagy tisztelettel kérek és bár mondtad János, hogy a refet elengedtük, de még egyszer, az, hogy minket vállalkozó feltűzelt, az, hogy minket, hogy itt refesek laktak, az, hogy itt gazdagok laknak, tiszteltem jelentem, fiatal házasként jöttem ide azért, mert újtesten nem tudtam lakást venni, és akkor még nem volt divat az agglomerációba kiköltözni, tehát ö, ö, hagyjuk azt, hogy ide a gazdagok jöttek, és most itt hőbörögnek. Oké, okay, rendben van, hagyjuk, most legyen központi kérdés az út. Oké, okay, rendben van, de most már 15 van, tehát eljutottunk a határidőig, és ez a beszélgetés most már gyakorlatilag 20 percre zajlik, azt nem lehet mondani, hogy sok időt elvette volna belőle. Azt kérdezem polgármester úr, miközben bár ön lenne az Isten, de ön még egyen nem az Isten, de ebben óvattal kell bánni ma ebben a korszakban. Min múlik az, hogy ott lesz út? Pontosabban mondva, ha önön múlik, miközben ő mindent elköveti, ennek érdekében úgy tűnik, legalábbis az alapján, ami eddig elhangzott, hogy ott sajnos nem lesz olyan út, mint amilyen utat szeretnének az ott lakók. Én ezt jól érzékeltem? Én először is én szeretném, és akkor azzal azt a részét lezárni. Tehát én is akár a történelemre vonatkozóan, akár a, a ténybeli helyzettel, hogy hogyan és milyen állapotok vannak, senkit nem kívántam sem minősíteni, sem megbántani. Ha ez mégis ilyenre sikerült, akkor én most utólag is mindenkitől elérést okay. kérek. Köszönöm. Tehát a szándékomban ilyen nem volt, akkor én ezt az, Azt hiszem, hogy ezt jó, jó hogyha tisztázunk. Az is jó, szerintem, hogyha tényként rögzítjük, hogy az Újpesti önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal, dokumentálhatóan évek óta foglalkozik azzal, hogy erre a helyzetre valaki fele megoldást találjon, de addig, amíg jogi megoldást nem tudunk találni, eh, addig nehéz az előre mozdulás. Folyamatosan próbáljuk megszerezni a ingatlanokat, és van egy másik megoldási javaslat, amire én már egy jó nem tudom az időt mondani, kértem a, a főépítés urat akkor, amikor ugye ennek a szabályozási tervnek a készítése zajlik, vagy zajlott, hogy keressenek próbáljanak a, a, a tervezők, tehát a szabályozási terkészítők, bevonni olyan e, csatornázási szakembereket, hogy megnézzük, hogy a lejtési viszonyok ellenére hogyan lehetne mégis megcsinálni azt, hogy ne a székesdűlő sorra kelljen levezetni ezt az esővizet. De köszönöm le, szépen, a... itt most abba kell, hogy hagyjuk. András, köszönöm szépen, polgármester úrtól egy percet még rabolok. Legközel folytathatjuk, de most... Egyszer fizikai gátja van. Köszönöm polgármester, hogy másodperc szürelmét legyen maradjon. suffering People want peace People want peace Nothing in life is as so sad. Jó reggel, lehet. Szerint. Nem tudom, hogy a mondás, az honnan van, hogy a fasorban sincs velem? Na. Erre majd a Filippo válasz, önét -e tudja? Mármint bocsánat, hogy a... Van egy ilyen mondás, hogy a fasorban... Tudom, sin... Igen, a fasorban sincs, Jó, hát, szerintem ő még a fasorban sincs velem, Ugye én már túl vagyok a Mávon, túl vagyok a a, a, a, a Miniszteri biztosán, túl vagyok egy Wintermantel külszegi András párbajon, de most ezt nem fogom megtorolni önön, tehát a, a fáradtságomat nem önön fogom levezetni. Tegnap hosszan beszélgettem Tóth Csabával, aki a zuglói szocialista frakció önkormányzat vezetője, de annyiban kapcsolódik ide. Kitalálja a folytatást, vagy ne játszunk barkobát? Szerintem az index lesz, nem? Hát az IndexX, de valójában nem az IndexX, hanem az, amiről mi is beszélünk, és ide. ami Zuglót is érinti, és ott volt egy lakossági fórum, ez ugye nincsen összefüggésben az ön 10 órás programjával, függetlenül hogy a 10 órás programja is a repülőtérrel, illetőleg a repülőtéri egy repülőtér társasággal kapcsolatos. A kérdés az, hogy először is, hogy összegződik-e a 14. kerület és a 18. kerületi erő, adott esetben becsés bármi más, és milyen utak nyílnak, mert úgy tűnik, hogy Túl Csabától nem áll messze, hogy már volt parlamenti interpelláció, folytassa ezt az utat, és adott esetben nem lehetetlen, hogy eredményt érjenek el. De hogy vajon önök például a szakmai ügyben összefognak-e vagy sem a levő 10 perc, mert önnekésen önnek el 10 óráról, amikor programja van, gyakorlatilag ez az egy dolog, hogy ne ugrándozzunk össze-vissza. Ugye a légtér igen. zajról van szó. Igen, igen, igen. Én a következőt tudom ezzel kapcsolatban mondani, és ugye alapvető az, hogy az ember akkor érti meg a másikat, hogyha tisztában van a másik fájdalmával is. De azért azt azért szeretném ízőtisztelettel, Karácsony Gerhőnek, polgármestertársamnak, Tócsavának, mindenkinek mondani, hogy azért természetében a 14. kerületi zaj az nem az, mint amivel az Erzsébet Béla telep küzd. Ezt viszonylag egyszerűen a rádióban is képetesen el tudtam mondani. Mert volt egy közös fórum, ahol a 14. kerületnek az alpolgármestere elmondta, Azokat a problémákat, amiket, amik, amik, amik náluk jelentkeznek ebből kifolyólag. De nekik elsősorban a leszállás, tehát a leszálló gépeknek a hanghatásával van problémájuk. Ami azt jelenti, hogy az ugló területén nagyjából olyan 1500-2000 méter magasban haladnak a gépek, amikor el, elmennek felettük, és mivel leszállnak, ezért alapgázon mennek. A Erzsébet-Életelek problémája ehhez képest tudom, zaj és zaj között, mert aki zavar, annak ez édesedés. <gül> ott, ott, ott, ott, ott egészen más természetű, sokkal komolyabb problémáról van szó, ugyanis arról van szó, hogy nagyjából a, a, az első családi házhoz képest van olyan időpillanat, mert hogy ugye a repülőgépeket hiába van egy pontos nyomvonal kirajzolva nekik, azok nem sínen közlekednek, és nem zsinóron húzzák föl őket. Tehát nagyon sokszor van olyan, hogy gyakorlatilag, 200 és 300 méter fizikai távolságban vannak, tehát nem olyan magasban, olyan távol attól a családi háztól, ami mellette repülnek. És ugye felszállásról beszélünk, amikor minimum 80%-os hajtómű teljesítménye, tehát nem alappgázon mennek a, a, a kettős, es, rossz esetben négy hajtóművel a repülőgépnek. Tehát ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy borzasztó nagy különbség a kettő között. Mondom, meg azt, az, hogy a a zuglóban is probléma van, csak ugye a zuglói problémával én azt tudom mondani a jelen pillanatban, hogy a 18-i kerület előtt ézők élők bőven kiegyeznének, és azt mondanák, hogy köszönjük szépen, ha csak ennyi bajunk lenne, ez már régesség megszokott. Jó, annyiban annyi, annyi, annyi mondom, tehát most nem az egyik mellett a másik ellen, hogy ugyanannak a folyosónak más-más eleméről van szó. Így van, így van. hát ugye az, egyik az, az egyik az alapvetően egy leszállási probléma, ami, ami, ala, ami Nyilván az is hanghatással jár, mert nem lehet azt mondani, hogy nem papírrepülő, vagy sárkányrepülő leszállásról beszélünk. Eh, annak, is van <coughs> annak is van zaja, de a főszállásnak gyakorlatilag 6-8 szoros zajhatása van egy leszálláshoz képest. És igazából amiben ami ami én megoldást látok, hogy amit én... Eh, tehát meg kell, hogy mondjam, hogy a 14. kerülettel kapcsolatban és a leszállási zajokkal kapcsolatban én meg kell, mondjam őszintén, nincs olyan megoldás ö, ö, azt szerintem eljárási rendben, ami, ami számunkra megoldást jelent nem, nem fognak leszállni ugye a... a Jó, de az kerüben, arra, arra valóvattal bánjunk, hogy a, akkor a 14. kerület vívja meg a saját küzdelmét. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Nem? nem. nem? Én, én, az én javaslatom, ugye most legutóbb... Legutóbb éppen, most vagy ezen a héten, ezen a hétfőn, euh, Parkovics euh, miniszter úr, Mosóci államtitkár úr, helyettes államtitkár úr, aki a légizi hatóságnak a vezetője, főpolgármester helyettes úr, illetve, illetve a Hungarokontroll vezetőivel volt egy közös egyeztetési beszélgetésünk, ahol, ahol én, én két vagy három dolgot kértem. Az egyik az az, hogy ez, ez a probléma ez csak úgy működik, hogyha a két fotópályának a négy pálya végét egyenletes terheléssel használjuk. Tehát itt olyan nem lesz, hogy ö, minden teher eltűnik, akár a 14. Jó, eddig, de egy ből, akár a eddig, egy, ből, egy kérdést engedje meg, hogy föltegye. Akár a 17. ből De azt, hogy de ezeket várjap, rotálva használják. Oké, okay, egy pillanatra azt kérdezem öntől, ha nem férhethető a kérdés. Önök partnerei, vagy a szó valamilyen értelmében ellenfelei egymásnak zuglóval? Nem, nem. nem abszolút nem vagyunk ellenfelei, mert ha ellenfelei lennénk egymásnak ezekben a kérdésekben, akkor nem találunk megoldást. Tehát a, a, a jelenlegi helyzet konzerválódásának a legbiztosabb ö, receptje az, hogyha mi egymással versengve akarunk ebben az ügyben fellépni. Még akkor is, hogyha felületes szám, a szemlélő számára ez egy nulla összegű játék, hogyha mondjuk innen elviszem az ajt, akkor azt csak máshol vihetem. De Ilyen azt mondja közben, ön, előttem, ha jól értettem, hogy habár a probléma ugyanaz, a forrása más. Így van. Más, más mert uh, ugye nekik elsősorban a leszállógépekkel van problémájuk, és a leszállógépeket uh, azokat nem lehet olyan módon hirtelen elterelni, mert ugye uh, az, hogy a hallgatók is értség, egy leszállási eljárás, az úgy néz ki, hogy uh, körülbelül 10-15 kilométer távolságban uh, a repülőtérnek az úgynevezett ASL uh, radar elére rácsatlakozik a leszállni kívánó repülőgép, ez azért van, hogy a legzordabb időjárási körülmények között, amikor a függőleges és iszintes látástávolság is nagyon csekély, akkor is biztosan a, a, a futópályára érkezzen a leszálló gép. Ezt egy radarjel, egy ilyen vonójel e, tulajdonképpen, amelyik, amelyik e, e, e, ez biztosítja, és nagyjából 10-15 km-távolságban már e, párhuzamosan, a, illetve egész pontosan pont irányban állva e, a párhuzamosan gyakorlatilag a leszálló pálya közepére egy irányban érkezik és ereszkedik a gép. Ebben nem lehet ebben a manőverben eltérni, mert, mert azt nem lehet megcsinálni, mert úgy nem tudja bizonytalan időjárási körülmények között repülőgép a leszállást végrehajtani biztonságban. Gyakorlatilag ezért ebben nincs különbség. A felszállás esetében más, mert felszállásnál, gyakorlatilag nem automatizált, hanem kézi felszállásról beszélünk. Tehát a felszállás esetében, ahogy elhagyja a pályavéget, ott elvilegben létezik bizonyos keretek között természetesen az, hogy maximum, elnézést, maximum 15 fokkal valamilyen irányban eltérjen a felszállás kezdeti irányától. Tehát gyakorlatilag eltávolodjon a leginkább érintett lakott területektől. Ugye ez ö, azt jelenti, hogy a felszállás esetében, ami egyébként hangsúlyozom, sokkal-sokkal nagyobb zajhatással jár, van esély és lehetőség arra, hogy ezeket a dolgokat ö, ö, megcsináljuk. Jó hát, megnyugtatok ö... az uglóiokat. Hogy mondjam, azt az, szerintem a tiszta beszédnek van, rendben, itt, rendben, rendben, van, itt, van itt Én értettem. Mert abban az esetben, hogyha a felszállási zavarja őket bizonyos esetben, akkor az viszont jó hír nekik, hogy ott lehetséges bizonyos eltérések bizonyos időszakban. Nagyjából, nagyjából lehessen érteni ezt a dolgot. A négy pálya, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen kik a szereplői, akiket igazából a történet jelen állása szerint zavar. A 16. kerületnek a körvasútsor menti része, a 14. kerületnek szintén a körvasútsor menti része, illetve a zuglónak egy picit a belsőbb része jó, Ezzel együtt, annél, hogy túl, jó, némi túlzás, kerület, de a közvilágításba este be tudnak szállni a repülőgépek, amelyek leszállnak a zuglóban. A zugló de fölött. Igen. Szóval, hogy mondjam, közel, ez az azzal jár, hogy, és akkor léphetünk vissza kettőt vagy hármat a történetben, ez ugye azzal járt, hogy, hogy ez egy olyan repülőtér, amelyik viszonylag ráintegrálódott a városra. És amikor kialakították az uralkodó céljárásnak megfelelően az irányszögeit a leszállópályának, ugye ez a 13.31 fokos leszálló szögeket leszálló irányokat, akkor gyakorlatilag azt lehet, ezzel, ezzel, ezzel azt mondtuk, hogy hogy a város felé történő le- és miatt egyszerűen ez nem elkerülhető. Ugye Stockholmban kivitték 60 km távolságra a repülőteret a várostól, vagy van más település is, mondjuk Münchenben is viszonylag távol van a belvárostól az új repülőtér ugye régen a város déli részén az Alpoknak a lábainá volt a repülőtér, de egy nagyjából 15-20 évvel ezelőtt kiebb az Arlanda-Szokhonban, szintén messze van a várostól, tehát ott meg lehet oldani azt, hogy ez a leszálló és felszálló zajok, azok ne érintsék a repülő alakulat. Jó, át, hát hogyha ezek, vagyok, ezek összegződnek, nem, mert ugye lassan lejár az időnk, ha ezek a problémák összegződnek, miközben a repülőteret építeni, az nem egy olcsó dolog, de azért a lelki szemeim előtt mégis felvetődik az, hogy a politika ugye akkor szokott reagálni, amikor a nép elégedetlenség az ő tevékenységüket érdemben nem szakmailag befolyásolja, hogy ez egyébként zuglóban bárhol máshol tud-e ilyen erővé válni, erről fogalmam sincs, ezt az idő megmutatja, de úgy tűnik, hogy, hogy azért ez itt egy olyan folyamat, amely az ön elmondása alapján, aztán majd lehet, hogy négi forgalmi emberrel is beszélgettek, abban a formában, hogy zökkenőmentes legyen, vagy zajmentes legyen, lehetetlen. Magyarul a kompromisszum mértéke nem biztos, hogy kielégíti azokat, akik jelleg panaszkodnak arra, amikorában nem volt. Ez így van. Tehát én azt tudom mondani, hogy van. de ezt az új eljárást. Az új eljárás annak az lett a következménye, hogy ahol esetleg így árnyalattal jobb lett a helyzet, ott, le, ott sem lett annyival jobb, hogy zászló tüzzenek ki, és külön köszönet leveleket írjanak a hungarokon vannak, mert elment a repülőgép zaj. Tehát annyival nem lett jobb az élethelyzetük. Ahova viszont át egy kicsit helyezze, ott rosszabb lett. Ezért ez a történet csak úgy tud működni, úgy tud működni hogy arányosan kell használni mind a négy pálya véget. Gyakorlatilag az érintett településeknek, agglomeráció és fővárosi kerületek együtt kell működni abban, hogy mind időben, mit pedig a terhelés fel és leszállás tekintetében sikerüljön egy kompromisszumos helyzetet kialakítani. És a kompromisszum máshol más és más. Nyilván a repülőtér kör, környezetében élő emberek számára, tehát mondjuk a 18. kerületben az elzsébet élő élők számára a leszállási zajok, nem problémáknak hozzászoktak. Nekik a fölszállási zajjal van. Most arról beszél, kérdezik. hogy egyébként a 18. kerületiek azok olyan leszállási hangokkal élnek együtt tartósal, mint amilyenekre most figyelhettek csak föl a változás következtében a zuglóiak? Így van. E, illetve hát valószínűleg szerintem egyébként a fölszállási zaj az korábban is megvolt, csak most valamilyen módon összeadódott a leszállási zajjal talán, és az okozhat nekik egy kisebb problémát szerintem. Innen fogjuk én, folytatni, én, igen? Én, én, én ez, én, bocsánat, én, ez, én ezt gondolom, tehát azért mondom, hogy, hogy a, a, a, még egyébként szerintem az ülőieknek, vagy a, a ülőnélőknek a leszállási zaj is viszonylag megszokott probléma ott, és a földszállási zajokkal van probléma, tehát hogy, hogy különböző település részeken az emberek mit szoktak meg, mit viselnek el, mennyire régóta viselik ezt el, ahhoz képest kell egy olyan kompromisszumot kialakítani, ami, ami gyakorlatilag mindenki számára egyfajta jelent És azért itt behoznám az, az, az egy nagyon fontos dolog. A légi közlekedés és a légi közlekedésnek az üzemeltetésén mind a hungarokontroll részéről, mind pedig, mind pedig a repülőtér részéről jelentős jövedelem keletkezik. És ennek a jelentős jövedelemnek úgy szokták ezt szépen mondani, hogy a társadalmi felelősségvállalás útján vagy formájában történő szétosztása, vagy ennek az újragondolása, az szerintem elkerülhetetlen ahhoz, hogy bizonyos helyeken az együttélést ezekkel a repülőtéri zajokkal meglehessen szokni, vagy, vagy, vagy elhessen fogadtatni. Nagyon szépen köszönöm, találkozunk, illetve a jövő héten folytatjuk. Induljon köszönöm. el, mert fog késni. Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra. Ugi Attilát hallották, a 18. élet polgármesterét, azt követően, hogy egy újpesti lakossal, aki a kollégám volt, és nem a tanítványom, beszélgetett újpest polgármestere, azt megelőzően a Városliget és az Operaház felújításának miniszteri biztosával beszéltem, előtte pedig Lóper Dániel volt Máv. Most eljutottunk, eljutottunk a keretes szerkezet másik végéhez, vagy másik keretéhez. Az elején felajánlottam, hogy beszélgessünk, annak a végén jelentkeztek. Most, ha akarnak beszélgetni, akkor rá 25 perc. Ez nem olyan nagyon kevés. 061 489 és 06 3677 Én akkor is itt tőlök 957-ig a telefonálnak, és akkor is, ha nem 061 489 099 és 06 Annyit még elmondok, hogy hétfőn és kedden nem lesz egy Fejancsi valamint, hogy ked este nem lesz nagyon messziről jött ember az Akvárium Klub volt lakájában. ennyi, most önök jönnek, ha akarnak Hétágra ágra süt a nap, mindazonáltal valószínűleg nincs nagyon meleg. De ezt nem tudom, mert én egy stúdióban ülök. So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green field From a cold steel rail A smile from a veil Do you think he can tell Did they get you to train You read it jó reggel. Amiatt érdeklődöm, hogy amikor a, a, a Zulói kollégával beszélt a Tóthúrra, tót akkor sor került esetleg ez a, a műsorral kapcsolatos Igen. kérdés? Igen. És erről már beszélt? Ne arra ugye, mert Nem, előtt. mert ez nem publikus. Tehát nem, publikus. Én nem, de az, az se, az, arról se beszélek, hogy mit mondtam a, a Zuló TV főszerkesztőjének rendben, rendben, és uh, akkor erről legközelebb kedden lehet akkor valamit kedden nem lesz messziről, kedden semmi nem lesz, tehát a messzirőt ember lehet, hogy egy életre becsukta magát Aha. ami egyébként a történetet illeti, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Túl Csabának az íg a világán semmi köze nincs a történethez az ugló TV főszerkesztőjének annál több ennek megfelelően meg is írtam neki a véleményemet értem, értem hát akkor én ma, ma úgy gondolom, ma de ez így hullámzik, hogy én nagy tisztelője maradok a bakásnak, de egy légtérben munkaügyileg nem tartózkodom vele, és ez ügyben a nagyon messzire élt ember is munka. Értem. Tehát értem. olyan emberrel nem tudok együtt dolgozni, akiben nem bízhatok meg 101 százalékig. Értem. És mm, akkor ezek szerint a, a bakácsról is sikerült beszélni, vagy nem? beszél, bele is beszélt. Aha, értem, értem. És azt me megtudhatom, hogy ő kereste önt, vagy... Én hívtam őt, mert hogy le akartam mondani a kedvet, és azt nekem kell tennem, mert házigazda. Világos. Tehát nyilván megkérdezte, hogy miért. Pontosan tudta, hogy miért. Ja, ja, már értem, értem, értem. értem. Tehát, hogy a Facebookon nem, most... elolvashatja az ő hozzászólását, abban és az utána következő levelezésben egy az egyben benne van, hogy én ezt nagy valószínűséggel ma így gondolom, miért hagyom abba. Uh -huh. Abban minden benne van. Értem, értem. És ez az ő hozzászólása akkor... Elnézést, uram, elolvassa és tapasztalni fogja, tehát most nem fogunk tudni olyanról beszélni, amit ő nem olvasott. Nyilv, nyilv, nyilván nekem van Facebook limitáció, mert, mert uh, nekem ez kiesett, de ez az én... Oké, okay, rendben van, de hát ezt most hát, nem fogunk ez... tudni megtenni, és nem is akarom felolvasni. Így van, így van, világos. Jó, rendben, hát akkor majd valakit megkérek, hogy megnézze nekem, a okay. Facebookon. Minden jót! Köszönöm, viszont 1 4 8, 9, 0, 9, 9, 9, és 0 30, 6, 7, 7, 1, 1, 6, 1. 9 óra 37 perc van, 20 percünk van az akármire. Ma 2018, november 29 e csütörtökön és 8 perccel múlott reggel fél tíz. Ez a Kejfej minden, amit azaz az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Holnap nagy valószínűséggel... Filipov Gábor, Navrasis Tibor, Karácsony és Bácskai János szólalnak meg, én megteremtettem a lehetőségét annak, hogy Puk László is megszólaljon, ez kizárólag rajta múlik, ha ő visszajelentkezik, akkor találok neki időpontot, ha nem, akkor ezzel az összeállítású csapattal veszem fel a küzdelmet a 7 és 9 óra közti idősávnak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amennyiben... Nem ez lesz az utolsó, akkor szerd a reggel találkozunk legközelebb. 0618 909 és 06367 felvetődött, hogy Krakuba vegyek föl egy uh, görkorcsóját, és a hoppola tolni fog, mert akkor, amikor a Polmecátnyi koncertre jegyet vettem, azt nem egyeztettem tökéletesen a bal sarkammal, amely nem pont olyan állapotban van, mint ami a turizmus céljaiba, a turizmus céljai szolgálatába állítható. Elég eu elég körültekintően, és szépen fejeztem ki magam. De az egészen hihetetlen, hogy a sebészemről úgy beszélnek, mint eh, ahogy egyébként jelentős, de korszakalkotó művészekről. Tehát én tulajdonképpen az én forgalmi értékem azáltal növekedett, hogy bármennyire is egy olyan dolog volt, amit én... Tehát természet nem tökéletes működése következtében, vagy tökéletes működése következtében, ami engem szavar, de az, hogy én imáron hordozom há professzor Késének a következményeit, mint hogyha ez az én értékemet egy bizonyos közegben növelni. Egy negyed óránk még biztos van, de annál is egy perccel több. Nem mondom, hogy kapacitálom önöket, de végül is önökön múlik, hogy ki akarják-e tölteni ezt az idősávot beszélgetéssel. 061-4890999 és egy. 06 beírás történt Köszegi Andrásnál. János fialam reggel a civil rádióban maximális lehetőséget és teret biztosított arra, hogy minden polgármester úrral újpest szélesdű település részről annak áldatlan helyzetéről, telefonon élőadásban beszélgessünk, vitatkozzunk. Sajnos nem állíthatom, hogy sokkal közelebb kerültünk a megoldáshoz, annak ellenére, hogy ez csak egy út. Polgármester úr összes válaszát ismertem már, és határozottan kikértem magunknak a folyamatos minősítéseket, és ha jól értettem, Csánatot kért, ha megsértett minket, én ezt készséggel elfogadom. Amennyiben erre bárhol újra sor kerül, a magam részre számon fogom kérni. Erre kérem a lakókörnyezetemben lévőket, hogy ők is tartózkodjanak a személyeskedéstől, és a tényekről beszéljük. Nem ide tartoznak az ő állítólagos vállalkozásai, hogy melyik pár színeiben van. Ő Újpesi jelenlegi polgármestere, polgármester úrtól pedig várom a személyes beszélgetés lehetőségét, amire Winterman-től Zsolt két perccel ezt követően, vagy minden esetre igen közel megadta az e-mail címét turns without him. Zárózene. Nulla hat egy, négy nyolc, kilenc nulla egy egy hat egy. talán kétszer voltam Pink Floyd koncerten most jön Paul McCartney aztán a Dave Matthews band Fleetwood meg és elmegyek erre a sinodára is, aki a másik repere volt a Linkin Parknak hogy a volt lesz-e vagy sem, azt nem tudom most megmondani. és segítek a holnapra. reggelen utoljára ajánlom a két elérhetőségemet 061 4890 999 és 06 367711610 István, aki az elmúlt napokban híresült el, lemondott a Magyarország Györés jegyző illetve a jobbik frakció vezető helyettes tisztségéről. Nem szereti a cipő találban. black holes in the sky Telefonáltak, hogy most már továbbra se telefonáljanak. Ha se biztos, hogy kifér ez a zene, ezt majd tapasztalni fogják, ahogy Csorba Laci fogja magát és lehúzza a zenét kézierővel. Ma 2018. november 29-én ennyi volt a Kejfeje elkészítésében a már említett Csorba László mellett az Úristen, a Civi a Szerencse... Műszaki paraméterek voltak segítségemre a szüleim, akik megalkottak, és itt tovább. Nem feltétlenül ebben a sorrendben, nem volt tiszteletlenség a szándékban. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel 7 óra után találkozunk. Addig elérhetőségem döröpont, fialayanoskukatz, gmail.com. halasok!